komna till podcasten Anon Fanboys. Det är ju podcasten då som ger ansikt åt alla de där miljoner gamerserna där ute. Podcasten som ger röst för alla de där miljoner film och seriegicks där ute. Och slutligen då podcasten som helt enkelt gives a damn om det mesta och bästa inom nördhet. Och nu är vi egentligen tillbaka här efter en veckas lite, lite uppehåll då med påsk och allt som har varit. Och idag har vi lite annorlunda sättning. Jag är kvar som vanligt, Fredrik Olsson, 33-årig spelgeek och filmnörd. Med stort samlande av allting som är Hellboy. Fråga inte, det är knett. Danny Larsen, 33-årig allmän spel- och filmnörd. Hallå! Och idag har vi med oss en gäst faktiskt. Vi har Rob Veldarion Larsen, 23-årig Minecraft och allmän spel-, film- och serienörd. Tjena, känner du. Och det är nämligen så att vi har Max Lövström som tyvärr inte är med oss den här veckan på grund av att Han är i Stockholm eh, antagligen något med dataspelsutveckling att göra. Så vi slipper han idag. Vad skönt. Nej. Eh. Jag, tror, jag tror bara han är på sci-fi-butiken och står och drägglar över någonting. Ja, jag vet ju fan om han är där faktiskt. Det är värdigt men, men. i alla fall. <laughs> Absolut. Eh, men vi börjar med det första momentet i podden som är då om spel- och först har vi lite om spelnyheter. Eh, Danny, du hade någon nyhet som du satt och ruvade på? Jag sitter och klämmer på dem här lite grann och försöker hålla på eh, dem. Och så byter vi om. Nej, okej. Okay. Ah. <laughs> eh, nej, vi har ju om eh, nya Xbox. Då kom eh, nya rykten om att det ska vara en ständig uppkoppling på det. Vilket har upprört väldigt många. Men är det verkligen läge att, att liksom säga att det ska vara ständig uppkoppling nu i sådana här tider med EA som gör ditt och detta. Liksom? Nej, det är det som är kontroversen liksom att de har ju, man borde, de borde ju Microsoft borde ju ha sett att det fungerar inte, det är, det är inget bra koncept och speciellt också nu efter att Tastersen 4 gick ut med och sa att de inte skulle ha ständig uppkoppling så är det här det dummaste man kan göra egentligen mm. Alltså... Ja. Alltså det, det är ju någonting som är väldigt kontroversiellt när det kommer till alla gamers Men det, jag har hört många som säger liksom att det kan vara en bra sak också uh, Jag har inte hört några riktigt bra argument för det än Men uh, jag förstår inte riktigt den, den policy de har att de ska ha liksom konstant uppkoppling bara för att kunna, är, det, är det bara för att de ska kunna hålla koll på när folk, uh, alltså så att folk inte uh, gör pirates på, på spel och sånt där? Det känns ju som det är nästan... Alltså, det, är det alltid online så är det ju vanligtvis för att man inte ska kunna ha piratkopierade spel. För att då, kan de kolla av, att då kör de en kontroll hela tiden. Att är det ett genuint spel? Okej, okay, då kan du fortsätta spela. Men grejen är att, de ryckningen som går att ifall du är online och så att internet avbryts. Så har du tre minuter på dig att spara eller något sånt där. För sen efter det så stänger den ner dig och då kan du inte gå och spela offline eller någonting Alltså, det där är ju så... Förtvordet att det inte är ja. klokt, ju. Men det här är väl ändå ett läge där det är mycket spekulationer också. Jag vet inte, vad har de bekräftat? Alltså, i det, det är ju tydligen källor inifrån Microsoft som har gått ut med de här uppgifterna. Mm. Så, ja. Ja, vi får ju se egentligen vad, vad, de, vad de. Källor, ja. Alltså jag känner ju att här i Sverige så borde inte det där vara ett så stort problem egentligen, för vi har ju rätt bra uppkoppling här, har Precis. vi Och jag menar, jag tror inte har vi någon internetleverantör som ens har en, en, en bandbredds, liksom limitations. Jag tror inte det här. Så att... Då kan man ju spela hur mycket som helst. Men ja, det jag vet ju att det finns ju i många andra länder hur så speciellt där de har en liksom begränsning på hur mycket de kan använda internet och det känns ju så och att ha en liksom en helt konsolbaserad runt den modellen man måste vara uppkopplad är så jävla dum på just på grund av det. sen är det ju även så att sen tillkommer ju det även det att man kanske inte har tillgång till internet alltid heller. Och det känns ju jävligt om man inte ska kunna spela då bara för att man inte har tillgång till internet. Nej precis, Som med tanke på att ändå till, jag menar, Xbox är ju Microsoft och Microsoft är ju baserat där i vårt kära USA och då tycker man att de borde ta nästan i åtanke först och främst. Så det känns ju väldigt konstigt tycker jag. Plus, det är många som, som tänker det här att ständig uppkoppling, ja men då måste ju då har de ju koll på vad vi gör. Plus att det är de här rykten om att uh, den nya knäkten som ska vara med, är ju, följer ju med att, att en bundle med knekt att mm. den i sin tur alltid måste vara uppkopplad. Alltså den är alltid igång. Så man kan inte stänga av den. För det inte den är inkopplad, då fungerar inte Xboxen. Så det är många som säger så här: stor brorced. Vad Ser jag att den inte att man inte kan koppla ur den överhuvudtaget? Nej, den ska tydligen vara inkopplad hela tiden. Den måste vara igång också. För annars fungerar det tydligen inte. Det är det som ryktena går i alla fall. Också inifrån ställer från Microsoft. Alltså, okej. Okay. Det, det låter ju väldigt dumt. Jag, menar, jag har inget emot Kinect egentligen på grund av att det är en rätt cool gimmick så att säga. Men jag menar, jag... Att sitta och spela ett vanligt spel med Kinect igång är jävligt irriterande kan det vara. Ja men som mig, jag spelar aldrig multiplayer jag avskyr multiplayer och är väldigt sällan online. Så det känns totalt meningslöst för mig att vara nudd och vara uppkopplad hela tiden när jag spelar. För jag spelar ju bara singleplay-spel. Det känns som meningslöst, det är bara slöseri på bredband. Kan det vara så att de ger sig in för den här trenden då? Kanske på grund av att det är så många, även singleplay-spel som slänger in multiplayer i dem också då. Så att man, är liksom, så att man har valet att liksom liksom uppkopplas också. Och kanske för att tvinga mer speladvecklare att slänga in multiplayer också. Kanske. Ja, det är ju finns. Ja. Det är ju frågan vad som verkligen blir av det här. För det är ju ändå visst källor sig det och källor sig det, Men det kan ju vara någonting som är bara i nu sker, alltså just nu, som man kanske funderar eller håller på och tar fram, eller som kanske hinner avvecklas eller göras om innan det märker alltså, Problemet med det här är att de, det är ju sagt nu att den 26 så ska ju de visa upp nya Xbox ja. Så ifall det här stämmer och de märker nu att shit det här är inte bra så har de ju väldigt kort tid på sig att göra någonting. Ja fast då andra sidan kanske inte för de, de kan annonsera vad de vill och sen så om de säger att ja, vi har release datum i december finns ju ingen det som säger att de inte kan ändra på ditt eller detta innan dess. Sen är ju frågan hur integrerat det är i konsolen redan. Liksom. Det kan ju vara det som kan liksom, göra det till en setback. Då, till om de nu har satt en för till december. Eller om det är det de säger då, till exempel. Så kan det ju vara så att de kanske måste omdesigna hela grejen i så fall. Mm. precis. Ja, ah, jo. Och sen har vi ju den här i samma leva nu med det här. Så det var ju väldigt många på Microsoft Twitter som var väldigt upprörda och sa sitt. Och då gick ju deras creative directive, Adam Ort, ut på Twitter och började håna folk och tycka att de var typ dumma i huvudet. För att här, han tyckte att det här med ständig upphopping, vad är problemet? Det förstår jag inte. Och det är ju verkligen fel sak för någon som är så högt uppsatt att göra det. Och hur full var han, sa du? Tydligen inte ett dugg. Nej, han gick ut och en del av hans argument, argument var liksom... Ibland blir det elavbrott. Jag tänker inte köpa en dansugare. Vad? Okej. Okay. Eller, jag, jag har dålig mobiltäckning där jag bor. Jag tänker inte köpa en mobil. Okay, det, är de här det är de här argumenten han gick ut med. Och uh, han avslutade sin tweet med att lägga upp en bild på Obama. Han sitter med telefonen och ser väldigt så här. självgod ut och står det bara. Deal with it. <laughs> Det var, det, var, det var ingen som typ äh, Twitter-rapa honom då. Vi, vi skulle ju kunna önska det, men äh, Microsoft har ju faktiskt gått ut med en ursäkt om äh, det hela. Och, ja, och säger det. att hans åsikter speglar inte företagets egna. Vilket är standard, Och de har redan tagit ner. Äh, Hela twitten där så att allt som stod där har, har de tagit bort. Men det var de tog en skämdörm på allting så det finns att kolla ju vad exakt vad de skriver. Är. <laughs> alltså, vissa är, Man tycker nästan att det, det, jag, jag känner mig lite förvånad att det inte har hänt tidigare med så många, så många grejer som folk är så arga över egentligen. Ja... ja. Alltså det som jag känner rent spontant så här när man hör det är att den här personen han är ju inte en gamer han är ju en sutt bara han, han ser ju inte till vad en person som verkligen sitter med spelen vad sitter med konsolen känner när de hör sådana här saker utan han är ju inte ens, han har ingen han har ingen klo överhuvudtaget vad, vad, vad han bara räcker ut sig skit liksom. Ja, det är, där som är det är där som är problemet, att de som har makten att säga till någonting om konsoler och sånt det är kostymerna, och de spelar de sitter ju bara och ser, vad tjänar vi pengar på eh, Vi kan ju ta till exempel att Witcher 3 de gick ut och sa att de skulle inte ha något DRM alls, mm. och de sa det att ifall de vill kopiera eh, alltså eh, pirataspelet, fine men eh, att det är, liksom, det är upp till dem. för Förr eller senare kommer någon alltid att knäcka det, ju, koden och sånt. Då tänkte de, vi, vi struntar i det där för att ifall man verkligen tycker om spelsen så köper man det. Det kommer alltid att ko eh, piratkopieras och sånt. Eh, så då, då kör och det är stor, en stor kudos till eh, CD Projekt faktiskt, måste jag säga. Det, Precis. Men då tänker man ju att Microsoft bör kunna köra samma sak. För de, if, ifall det är någonting som är stort populärt, det kommer alltid att bli piratkopierat så. Det som straffas, det är oss som verkligen köper spelet, för vi får problem, som till exempel nu med EA, det är massa problem med uppkoppling och sånt där, och nu när de har och nu när de fick att man kunde spela offline, alltså folk som hade moddat, då ser man, det kommer bli lättare för dem att, de kommer lättare att spela än oss andra som kanske måste koppla upp, vänta på uppkoppling och sen kanske det är ett problem som vanligt med Sövrar. Ja, i alla fall den dagen de kommer på hur man sparar. Det är säkert utanför. inte långt ifrån, Precis, men det var en bra del där Vi kan gå vidare Jag tänkte tänk, snabbt ta upp det att De har fortfarande inte sagt att Nej så här ligger det, det är inte ständig uppkoppling De nämnde aldrig någonting om det Det var liksom att den här personen Han representerade inte våra åsikter Men de sa aldrig någonting om att Nej det är klart det är inte ständig uppkoppling De förnekade inte det Nej, så det är inte Precis, och där kan man nästan se att så Om de inte sa någonting så kan det ligga någonting i det hela Ja, men det är ju nästan samma sak. Det är ju liksom, att de inte har nekat det, det betyder ju inte att det är sant heller. Nej, nej, men det pekar ju mer åt. För ifall det inte var så så skulle de ju ha påpekat det. För att lugna ner folket. För annars skulle du lugna ner anståndning av arga eh, köpare. Ja, annars ska jag förstå att de inte ger någon kommentar överhuvudtaget faktiskt. För det, i många fall är det nästan bättre att inte ge någon kommentar alls. Och sen efterhand bara komma ut För det, det är ändå de som sitter på korten De som vet vad som händer Men det, ja, vi får, vi får vänta och se Vad som händer med det Det känns ju om de ska ha en reveal nu så här Med det där så kanske det De sitter kanske och väntar på det då istället På att, ta, på att liksom Tala om för folk när de väl visar upp Konsolen ja, för vad, vad som ska vara för någonting för att de känner liksom att nu får folk, folk får slänga ur sig vad de vill Nu fram till att liksom Konsolen visas upp och sen får ju folk kanske känner sig lite så här smugg i danser, när, när de väl visar upp den Och visar att nej, nej, ta det lugnt Det var inte sant liksom. mm. Mycket möjligt faktiskt uh, Danny Disney, en stor nyhet mm. Mm. <laughs> mm. Tycker Disney. Jag tycker inte om Disney Jag tycker inte om Nej, Disney lägger ner LucasArts Som spelutvecklare och distributörer. Mm jag tror nog det inte fanns uh, många gamers där ute som när de hörde det här kände... Åh oh, fy fan, vad, vad, vad är det här liksom? Men nu, jag funderar lite på det här fram och tillbaka sådär liksom. Och jag menar egentligen om vi ser på de speltitler som har släppt de senaste tio åren så finns det egentligen inte många som är jävligt bra. Jag menar senaste licensierade som de själva släppte var Star Wars Connect. Mm. Eh, och senaste riktigt bra säljande spel var ju, eh, vad heter det? Star Wars eh, Unleashed 1 då. Mm. Eh, och innan dess så kan man egentligen räkna gå tillbaka till eh, perioden för pick up click äventyren Monkey så, Island. Ja, Monkey Island. Och så det sista Grim Fandango där som kommer runt 98. Och efter det har vi sett. Väldigt många riktigt usla titlar Det är jättetråkigt att det händer Men Alla andra studier som inte har någon bra titel Som säljer, de skulle ha lagts ner för länge sen. Så... Det värsta med det är ju liksom Egentligen att, att de LucasArts deras, deras spel Deras stortid var ju liksom Under PG-klickar liksom mm. den, den tiden där Och Anledningen till att de inte har haft så många bra säljare Efter det är ju I stort sett på grund av att klickar eh, genren Den bara, den gick ju I grunden där I, ja. För en, tio, vad blir det en, tio år sedan och Men den börjar ju komma tillbaka nu ja, Den har ju varit under de senaste åren här, Så har den varit tillbaka lite så här så att Man känner ju att de kanske borde kunna ha gjort Någonting med det istället då mm. Det finns ju en Enligt mig i alla fall, en uppsida på det här, och det är att de, de kommer ju låta andra. De kommer ju slänga ut licenserna till de utvecklare som vill ta upp det och plocka upp, men då kommer de få stå för kosten, liksom. Men det betyder ju å andra sidan att de får som verkligen tar åt sig att ja, vi köper in den här licensen på Star Wars. Låt oss tänka att de kör med Star Wars originaltrilogin till exempel och vill göra ett spel på det. Och om de nu tar sig tid att verkligen köpa in det och. Och så, så kommer de förmodligen vara mycket mer investerade i det och inte släppa ut någon skitprodukt så att det blir podracer eller någon jävla episode one liksom utan någon riktigt bra spelprodukt. Det senaste jag kommer att tänka på var ett bra spel det var inte de här Anleas för de tyckte jag inte var bra alls. Det senaste var i princip Kotor och de var utlicenserade tror jag till BioWare. Så. Yes, det var det. Det finns så. ju en uppsida också, kanske, då kanske vi, no, vi till slut får se uh, Ron Gilberts egentliga slut av Munkeraren-serien i alla fall. Det kan vara ja, någonting. Precis. Eftersom han, eh, eftersom han eh, ja, stack ju från Lucas Art efter mm. tvåan, så vi fick aldrig veta vad han ville att slutet skulle vara. Precis, och det är lite där, det är, nu handlar ju för Lucas Art så är det mycket med Star Wars såklart, men de här Eh, som du sa, det Monkey Island, och Green Fandango och eh, sådana här titlar som var väldigt stiliga. Vi har ju Loom och andra ännu tidigare titlar också, Indiana Jones. För som, det det. som vi tog upp förra veckan eh, så kanske vi får se ett, en uppföljare på Grim Fandango. Två veckor, det vore någonting, det vore får. någonting. Okej, okay. mm. som när vi sist pratades vid tog upp <laughs> åh, senaste delen. Precis. Precis. Precis. Ja, det vore ju något... Det skulle vara rätt människor dock men, ja, men det är såklart De som som sagt Vågar ta i tur med det här Är ju de som Men vi kan ju hoppa, vi kan ju, Då kan man ju nästan hoppas Att de som jobbar på Lucasart, Det är 150 personer som nu förlorar jobbet Kan jag hoppas att de startar upp en egen studio Och de köper in Och fortsätter på det de har gjort i så fall. Vi har ju, Om, ju exempel, redan Star Wars, 30, som vi har Star Wars 13, 13 Som nu är ju officiellt nedlagt, men jag tycker jag hoppas att någon köper upp det. Du läste där att 1313 äh, 13 skulle äh, han vara Boba Fett. Fett. Yes. Det är ju ännu mer och vid omkniven de lite ska. grann. Det skulle vara som Boba Fett. Bara, ta där in jävel, det får ni inte. Jag <laughs> tycker det är så roligt att Boba Fett är så stor egentligen när han var typ med i Star Wars-filmen i typ två ja. minuter. Men är inte det lite, inte det lite Star Wars i sig, men ett startmål Ja, på mitten och så ramlar ner i ett hål. Ja, men han blir ju stor liksom. Man, jag är inte heller. Jag tyckte också egentligen Boba Fett. men här ramlade han i den där Sarlaken. Grejen det. är ju att i de gamla serietidningarna som kom ut på 80-talet. så. Hade han ju, så, hade han ju så hade han ju betydligt mycket större roll. Och det är därifrån han har fått sin fanbase egentligen. Ja. Så det är, det är där han blir riktigt stor då. Ja. Ja, inte bara det, han fick ju en trilogi av böcker också Den här Bounty hunter serien ju. Så, ju Som baden. blev spel också ja. Ja, Och där är han ju värsta badass Så att, det, det kommer ju lite därifrån Plus att han ser cool ut också Det är ju det är oftast det som gör det Ser en karaktär cool ut så kommer den komma svår Är en karaktär jobbigt Då kommer den tyvärr komma svår <laughs> jag du, du, Det är ju samma sak Det är ju som med IG-88 roboten han syns i en scen, så ser man aldrig, han aldrig någon mer i det. Han är jättemycket med i de andra i spel, så han är ju med där. Och han är med i serietidningar som en ganska vanlig karaktär ju. Och i uh, den här Star Wars-encyklopedien också, som finns där bildgrejen också. Där Precis. är med. Där finns det just jättemycket detaljer om de här bounty hunters. Liksom. Man tänker, ja, men då var med i en scen, så varför börjar jag veta det här? Coola. <laughs> det brukar ju vara det, ja. Ja, som sagt, är coolhetsfaktorn hög så tycker man om att hitta på historier kring karaktärerna. Nej, så det är ju det är väldigt tråkigt egentligen och jag tycker det är väldigt svinigt av Disney. För först så var det ju sagt att ja, men vi, vi väntar med de här starspelen för att vi vill hålla på med vad var det mobilt och sociala spel. Typ Facebook och sånt där skit. Och nu lägger de ner hela studien totalt. Jag, jag skulle önska att han inte hade sålt Lucas Art utan behållit den nästan. Att det var. Jag, jag, jag, jag måste nog hålla mig lite reserverad ändå För jag tycker att vi får vänta och se För det Som ett företag som tar över ett annat företag Och hittar en del av företaget Som är absolut inte lönsam Ja, då skulle jag nog också ta bort det Sen är det självklart så att Jag menar, det är ett starkt märke Jag, jag, jag skulle Jag är ju tvådelad Jag skulle I, min, i mina drömmar så, <skull> Skulle jag vilja sett, Skulle jag vilja ha sett Disney Tänkade så här. Ja men du det här är ju LucasArts. Det är den där kända kända studion. Vi gör så här. Vi vräker in pengar. Och sätter i ett eh, eller två projekt. Och ser vad vi kommer fram till. Men Disney. Vi har hur mycket pengar som helst. Vi testar. Går det inte så går det inte. Då har vi Disney försökt i alla fall. Och sen. Okej okay, fine. Funkar inte så funkar det inte. Precis, precis, varför inte testa Lucas Art är ett jävligt stort namn inom spelindustrin. Säger man Lucasart då tänker man Star Wars, då tänker man väldigt många bra spel man har spelat genom åren. Man kanske inte tänker på de här dåliga spelen för de har man inte kört. Man tänker på de bra spelen och tänker man, det kan bli något bra. Precis när de också Battlefront uh, vad heter det för någonting? Uh, de laddade ju upp Trailers och sånt för det så om de, de teaserade för att se ifall det fanns något intresse Det skulle ju sälja mycket för vi vet att folk väntar ju på Star från från 3 ju. Mm. Men Jag har men sett Skrivna chans från det men ja, det så men... jävligt coolt ut och sådana grejer Men sen lade jag mig ner och man bara, hä? tack så mycket för den du Som sagt, vi får ju vänta och se, och se vilka som köper upp uh, uh, de olika spelbitarna där Så Precis. det är ju vänta och se ja och från en utvecklare till en annan eller större förlag då, Ubisoft. Yes, jag tänkte upp för jag läste ju att de har ju släppt nu ett nytt spel nästan varenda år här de senaste åren. Och vi kommer med ett nytt spel här nu i oktober. Eller? När du säger att de släppt ett spel om året. Då tänker du på någon speciell spelserie. As För Assassin som förlag Creed, då... så ska de ju släppa mer än ett spel per år. Ja, ja. Assassin's Creed, Assassin Creed serien. De har släppt ett spel sedan 2007. Har de släppt ett spel per år? Mm -hmm. Mer än det. De har ju släppt i andra konsoler. Men till, till 360-huvudserien så har de ju släppt ett per år. Har de gjort. Mm, och det kommer som sagt ett till oktober här nu. Men då är frågan... Är det bra eller dåligt att sälja äh, att släppa ett spel per år? Mm. Det, Jag fann att sa ja. inte dem för ett tag sedan, att de var lite typ att deras att den modellen av att sälja att liksom släppa ett spel per år var ganska liksom gammal och liksom utfasad liksom att det det, det var liksom Dåligt att göra så att de inte skulle göra så länge. Jag tror att jag läste det någonstans: Att de var typ den sista av de här stora sista AAA-utvecklarna. Liksom. Uh, enligt deras. Uh, ska se, vad är han på? Uh, I Montreal tror jag han, Janis, jag kommer inte vara nere efter han är chef för deras Montreal-koncern där. Han uh, gjorde nyligen en intervju där han sa att han trodde inte att spelare blev avskräckta av vad få är. Ett spel per år uh, och att det har ju visat att de säljer ju väldigt bra så att ifall storyn är bra och att man gör lite grafisk utveckling per spel nästan uh, så att, för att förbättra spelkontroll, utseende så tror jag inte, så trodde han inte att folk skulle ut av det. Nej. Det var ju det de gjorde med Brotherhood och uh, Revelations där så att det med, det, jag tyckte det var rätt bra i alla fall hur de gjorde det, hur de utvecklade liksom från tvåan och sen framåt. Under tiden så gjorde de ju så hade de ju ett dedikerat team som utvecklade trean liksom, samtidigt. Ja, som jag ser just nu så är det ju mer storylinen som spelar roll än det grafiska för spelen kan inte bli så mycket snyggare än vad de är just nu på nuvarande konsol. Utan nu är det mer är det en riktigt bra story, kommer jag leva in i den kommer jag verkligen vilja spela klart det? eller kommer jag känna liksom, eh, vad är det för mening? Mm. Precis, ja, det är ju, man kan ju, sen är ju självklart en fråga också, om, om, visst man kan se till att de släpper ett spel om året, men huvudsaken är att de kanske i god tid påbörjar det där spel som kommer nästa år, kanske några år innan, så man har cykler som är längre, än, alltså rent utspel, eh, utvecklarmässigt då. Det här spel som de släpper, eh, Black Flag, det har de, vad är det, två eller tre år de har varit igång med det? Ja. De har ju ganska lång utvecklingstid egentligen på dem för att det är inte så mycket de ska göra. Det är liksom bara spelbanor och allt sånt där. Men i grunden har de motorn liksom. Så det är ju jättebra. De piffar upp motorn lite grann och kan koncentrera sig på gameplayet mer då. Och jag kan bara se det som att jag har inga problem med att de släpper en om året. Så länge de liksom slipar upp det som det ska liksom så tjupt. Men, då kan, men... Komma, då kan man ju komma med såna här andra spelserier som eh, För min del känns lite tråkigt De släpper ett nytt spel eh, Fotbollsspel varenda år oh, Jesus. Eller som till exempel eh, Vad heter de? Såna här militärspel De släpper ett nytt varje Call, of mm. Call of Duty Call of Duty Där måste ju story, storyn i så fall vara jävligt bra För annars är det samma eh, brungråa utseende på hela spelet Skjut där, skjut där Ja, liksom... alltså jag förstår hur du tänker Men å andra sidan, där har de ju samma De har ju exakt samma upplägg De utvecklar en under tiden De släpper en annan och, och så vidare Och eh, varierar med två olika serier Typ som att man kollar Call of Duty Black Ops Och sen har de vanliga Call of Duty till exempel då. Men det är fortfarande samma sak I varje spel De har ju liksom ingen så vitt jag förstår det så har ju Call of Duty De spelen har ju typ ingen story egentligen Alltså det är ju typ att springa ut och skjuta. Det är typ det. Och det de säljer mest på är ju inte själva Single storier single player kampanjer utan det är ju alltså multiplayer. Det är där det mm. de säljer på. Men det, det är ju ändå... Det, alltså, det, det här känner jag, det är ju nästan... För mig är det här samma sak som Assassin's Creed. Assassin's Creed har samma upplägg av hur du styr karaktären, hur du kör gameplay. Gameplay är specifikt för den serien. Och nu har vi en serie Call of Duty som är... De har ett specifikt sätt på hur de kör serien. Sen tycker jag, för jag har kört Black Ops- som har en väldigt bra story. Faktiskt. Särskilt två. Uh, man kan tycka vad man vill- om Call of Duty-serien i övrigt. Alltså 1, 2, 3. Alltså Modern Warfare. Det är ganska så typisk- militär shooter sådär. Fine. Den har bra multiplayer- och det, det är ju där den säljer på. Det är därför folk vill ha det. Hade inte folk ville ha haft det- då skulle du inte ha släppt sett per år. Och så är det med alla serier- är det inte efterfrågan så kommer det inte släppas för då kommer de förstå att det här säljer inte och då tar de bort det. Och vi får se med Call of Duty. Nu tycker jag att det går ner inte på grund av att spelserien är dålig. Den är inte heller superbra men den gör sitt. Men FPS-marknaden är så jäkla överhopad av FPS-titlar just nu så det, det är för känns det som. Antingen så förbättrar de spelmotorn något kolossalt alternativt gör de en en hel med story och en helt ny serie. Och lika så känner jag lite för Assassin's Creed och det som har varit Prince of Persia tidigare och såna här titlar också som har samma grund men bara tweakar med små små saker. De kan lägga på en, en, en bild av att det är en ny tidsera men i grund och botten samma spel. Man kan ju tycka lite vad man vill men huvudsaken att Försök att odla fram de här bra spelen. Och tar det minst två, tre år. så Fine, då är jag nöjd i alla fall. Gör de ett år i taget på spelserier. Då kommer de märka av att folk inte vill köpa. Då kommer spelserien försvinna. Jag läste ju en artikel om det här med. Som till exempel Assassin's Creed här nu. Om att de släppte ett. Att är det fel att släppa det nu. I sista skedet på den här konsolen. Ifall man. Tröttar ut liksom de spelarna, eller ifall man skulle ha väntat till Xbox 720 för att liksom få en ny start på nya konsolerna. Mm. Vad tycker ni? Ja. Jag, jag känner så här att då tröttar jag ut. Om de som sitter med spelkonsoler idag de vill ju få spel till sina spelkonsoler och sen om det dockar vara så att det kommer en innan det kommer en ny, det är väl bara kul för dem. Sen att det kommer någon ny sen efter det, fine. Då har man någonting att köpa den för, liksom ja men det, var ju, det är mer att ifall de liksom avskräcker folk att ja, nu kör de exakt samma sak det händer ingenting i spelserien det är lite nytt och sådär att, Ja men så man, är det med alla serier jo, jo, jag vet, men det är liksom, känns det bra att släppa så här sent i en konsol livscykel egentligen? Ska man ju inte ha, eh, putsa vidare på det inför nästa konsol så att det blir liksom en, en sån här, första spel på nya konsolen? Jag tror att de flesta utvecklingar som finns där ute som har någon som helst Eh, anknytning till till exempel PS4 som kommer, de har fått reda på det i väldigt god tid och eh, har i så fall lagt upp strategi på antingen att kanske om de nu ska släppa ett spel innan konsolcykeln byts eh, till att bli den här nya eh, har förberett på det att de kanske har något på väg in efter Ja, förutom Diablo som släpps både Playstation 3 och Playstation 4. Ja, men vem, vem, av, vem säger... Att de inte var varit förberedda Vem säger att de inte var med på tåget från start liksom? De låser ju mer som en gimmick liksom. Gör det ju När de säger mer, det, grejer Det känns mer som en försäljningskri Att de som liksom Fortsätter att spela på Playstation 3 Då kan vi sälja till dem Och så de som vill byta till nya Playstation 4 Då kommer vi sälja där Så på vilket, hur den går så säljer vi till de som vill ha en spelet egentligen. Ja ja, Men det där är ju PS4 som har tagit kontakt med dem känner jag Mm. För de skit ju liksom. Om, om Sony kommer så, säger du här får ni bunt pengar om ni hjälper till att slänga ut det här fina lilla spelet på våra konsoler här. Särskilt det livscykelbytet uh, Okej, okay, säger de Fine. Bara ni gör oss uh, tillräckligt med uh, stålar så kanske vi hänger på. Ge oss Järna. pengar så gör vi precis vad ni vill. <laughs> <här> är det inte så allting fungerar egentligen? Jo, pengar, pengar, man, känner, pengar. man känner ju liksom att de borde ha lite mer integritet än det. Här, måste, där. måste jag säga den här, den här veckan också Pengar styr allt Ja, oh, <här> fast Man tycker ju ja. att man borde kunna få ha lite mer Kreativitet ändå Utöver pengarna egentligen Man därför, kan därför... att... Ja, för sig klart det, det finns ju så mycket som, som Alltså det är mycket som styrs med pengar Men man känner liksom att det finns ju ändå spelutvecklare Som gör spel som är Väldigt väldigt bra Så, Som inte bara är liksom, Här har ni bunt pengar liksom, Gör det vi säger till er Det är då, det är då man får in den här EA, EA t, t, t, Där de styr allting Och de inte får ha något säg då, liksom. då kan vi ta det med Mass Effect 3 i liksom, slutet. Det, det kändes som att de släppte all sin integritet liksom, Och, och liksom böjde sig för överheten Och sa liksom, okej okay, vi ändrar slutet För att folk har beklagat sig jag har faktiskt är, inte spelat det, är slutet, det nya slutet. Om. Men är inte det mer att de idkar it, fansen? Alltså de, de, det är inte att de åh, oh, åh, oh, oh, vi måste utan mer Ja om de känner så då gör vi så då Nej jag känner att eh, ifall de är nöjda Med sitt spel och känner att vi har gjort det avslutet Som är rätt då borde de ha stannat på Och sagt att nej det är nu det är nu känns, Jag tycker det känns mer som de böjde sig för, för Den stora massan liksom okej, okej, Folk beklagar sig vi måste göra någonting fort För att de ska, ska vara nöjda Det känns som de borde ha sagt att nej det här är, så här är det det här är slutet som gäller. Vad var det de gjorde då som förändrade slutet? Alltså de gjorde om hela slutet. Det var mer avslutningar helt enkelt för spelet. Det var att de fick mer förklaring och sånt där det var de där cutscenesen. Precis. Det var massor massa cutscenes. Mer, mer, bara mer efterstår det liksom. Så här gick det. Mm. Det kan vi gå igenom sen. Det, så det... det såg jag faktiskt här för några dagar sedan. Som jag tänkte ta upp här om en Nej, det finns ju så mycket sådana där. Grejer där de liksom, de, men jag, jag tycker liksom att jag tycker det är mer okej okay om, det, om det är liksom att de liksom som du säger, Idka fansen. Liksom, det tycker jag är mer okej okay än att liksom en stor studio slänger pengar på dem och säger gör som vi säger. Liksom. För då känns det liksom det känns som de, de försöker uppehålla en bättre relation med sina fans. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Nästan, jag, menar, jag skulle inte säga att det är viktigare än att ha en bra relation med alla de olika studios. Men alltså, det, det är ju väldigt viktigt att behålla sin fanbase. Speciellt om de vill göra vidare spel inom samma genre som de tänker göra. De kommer ju göra fler Mass Effect-spel, även om det inte kommer vara Shepard som är huvudrollen då. utan Men de kommer ju göra fler Mass Effect-spel, så de vill ju behålla dem. De fansen som har älskat Mass Effect sen 2006 eller något sådär. Så att, det, det är ju, de vill ju behålla det och därför så är det ju en bättre idé att idka fansen då istället, istället för att bara hålla på det i så fall. Mm. Ja. Då kan vi ta kontra det här och försöka att, äh, vara mot äh, de som skapar spel. Vi tar med äh, Dead Space 3 till exempel. Där böjde de sig för EA's vilja och lagde in de här microtransactions och liksom gick över med till ett actionbetonat, vilket det i hem hos fansen varför de nu har sagt att de har lagt ner den eventuella fyran. Ja. Så där har man ju någonting som är faktiskt... Jag kan nog nästan säga att det är bra i så fall att de faktiskt har märkt på att liksom, det här är ju inte bra. Man tycker ju att EA borde liksom fatta har lärt sig. Ja, de borde ju fatta det här. De har ju fått så mycket negativ flack för på grund av SimCity 3 och så du säger nu... Eller SimCity menar jag. Och Dead Space 3. Och det har ju varit så... Mycket skit mot dem på senare år på grund av allt liksom alla deras dumma jävla beslut som bara är pengar, pengar, pengar. I stort sett. För att istället för att försöka behålla sina fans. Med, jag, jag, jag är skeptisk. Ja, nej, jag, jag tror inte att det kommer hända heller. Men det är liksom själva grejen i att man, man tycker att. I alla fall de studier som jag som är under i i IA då, liksom att de, att de borde ställa sig upp på något sätt. Och, och liksom. Jag vill inte säga emot och säga att ja, men våra fans tycker kommer inte tycka om det här. Jag menar, men jag antar väl att II kommer bara säga att de kommer köpa det i alla fall. Liksom. Vilket ja, är... Men I de, de vet ju, de borde ju veta för de är ju som sagt, de. Eh... Led ju den här. Det finns, I USA finns det en tävling som sponsras av Consumerist där läsare får rösta om det sämsta företaget. Och de har vunnit två år i rad, tror jag. Och de eh, gick vidare nu till semifinal i sämsta företaget i USA. Så jag tror att de kommer nog säkert få det på grund av eh, eh, allt som har hänt under året än så länge. Så det ser inte bra ut för dem. Det värsta är ju det att folk fortsätter ju köpa spelen. Det är, det, är, det, är det som är det. problemet, ja. ja men, men själva grejen är ju det att... Varför ska vi inte göra det? Är det ett spel, en spelserie man älskar så vill man ju spela det fortfarande, liksom. Spel, man kan, det går ju inte, liksom det är därför jag inte gillar, liksom när vilket spel... Det, det var något spel här för ett par år sedan Var det Mass Effect 3 tror jag det var Som det var massor som bojkottade På grund av att uh, De hade, på grund av att slutet var så jävla dåligt också. Mm. Och såna grejer var uh, Det var nog mer spel också Som de bojkottade på grund av att de inte höll med Hur de gjorde Spelmodellen och såna grejer Jag tror att det var Mass Effect. Tre... Ja jo, precis, Nej, men det var Mass Effect 3 på grund av One Day deal, Liksom Launch Day DLC och sånt liksom. Deras modell med det, så var det fler stycken Som boykottade det, på grund av Att liksom deras spelmodell De höll inte med på det, gjorde de inte Men jag menar Jag köpte ju spelet i alla fall på grund av Jag köpte ju collector Edition, för jag ville ju liksom jag vill, ju, jag vill spela spel, jag älskade Mass Effect 1 Jag älskade Mass Effect 2 Jag vill veta vad som händer i slutet på 3 -an, liksom. Jag ville veta, jag, jag ville spela liksom. Det är samma sak som Fable liksom. Jag älskade 1, -an, spelade 2 -an, Tyckte 2 -an var skitbra, kom i 3 -an, 3 -an sög som in i helvete gjorde det. <laughs> och, ja, men, det, det gör ju att jag inte vill Spela nästa Fable-spel istället Men jag köpte ju fortfarande Fable 3 så jag, jag tror att EA, EA, de ser ju det, liksom. de ser att vi köpte ju Fable 3, nu var det inte de som släppte Fable 3, men liksom, du ser, poäng, min poäng är att de ser att man köpte det senaste spelet i serien, även fast det sök. Fortfarande kostymsnubbarna tittar på försäljningssiffror och säger, folk köper här, bäst vi gör ett nytt. Ja, men det är det jag menar liksom, och sen, de märker ju de märker liksom inte av liksom... Fan flashback den här liksom att, att folk liksom säger ifrån Att det här är skit, liksom, vad gör ni för någonting De har ju förstört flera stycken Spelserier bara på grund av att liksom de vill tjäna pengar Och det är liksom inte coolt Tycker jag inte det, det, det, det, är som, det är som jag sa förut det här med att Witcher 3. De, de tar ju till sig vad spelarna säger och sånt. De ser att DRM, det är inget bra, det förstör för de flesta spelarna Vi tar bort det. Men II de kör att de tittar bara på ett papper, det står liksom försäljning. Det står bara siffror. Det är allt de ser. De får inte någonting som är i mellanraden, vad fansen tycker och sånt. De ser bara. Det sålde ganska bra vi gör ett nytt. Det är inte liksom så här, vad behöver vi förbättra utan vi kör bara vidare på det här. Punkt slut. Det är liksom raka rör. Det är tråkigt faktiskt med tanke på den historik som EA ändå sitter på. Jag menar, de har ju varit med länge och sen från början så var de faktiskt väldigt... Eh, vad ska man säga? Folk tyckte om dem i EA. Idag är det inte samma sak. EA har blivit som ett stort monster bara, som slukar annat. Liksom. De, de, de, det är liksom bara en painting-maskin. Det är där de har blivit. bara. Mm. Det är liksom, vi ska och, sluka allt i vår väge. Ja, vi kan ju runda av det här med att säga att det, det finns många utvecklare eller framförallt förlag där ute som har i alla fall en någorlunda bra balans mellan ekonomi och kreativitet. Helt enkelt. Kanske inte i då. <laughs> <laughs> Men om vi går över lite till just eh, spel och då har vi själva spelat lite här under senaste tiden. Och jag tänkte vi ta och börja med vår gäst här Robert. Eller Rob om man så vill. Eh, har du sett något intressant här under senaste tiden? Uh, senaste inköpet jag gjorde var här i veckan var det Steam har ju precis har ju det här Greenlight program som de har där, där individuella mm -hmm. utvecklare får liksom uh, folk får rösta på spel som kommer in i det här Greenlight då. och ett som släpptes nu var sista, sista var Land, eller Evoland hur man nu ska uttala det. Och det är jävligt coolt spel faktiskt. Det är liksom uh, måste man säga. Alltså har man någonsin spelat typ Selda, eller något av de här äventyrs-RPG-spelen som, som har varit sen manna minne när det kommer till spel spelkonsoler liksom, så, så vet man ju liksom ungefär vad spelet handlar om egentligen. Men alltså egentligen, själva basgrunden med spelet är liksom att den börjar i, i begynnelsen av äventyrspel. Liksom. Det är svartvitt, det är väldigt Usel, liksom, det är pixeleringar Man ser pixlarna liksom, jättestora på skärmen uh, Typ ingen musik överhuvudtaget och liksom, uh, uh, Skärmen typ rullar alltså När man går till sidan av skärmen så byter den till nästa slide typ. Och det är så det börjar Och sen så hittar man typ kistor genom spelet Och då får man nya grejer som är liksom nya utvecklingar Typ färg, musik, ljudeffekter uh, Sådana grejer och allt, allt som spelet utvecklas så får man det är mycket så att hang in cheek mycket mycket så här in jokes från liksom de senaste 30 åren av spelutveckling när det kommer till äventyrs RPG-spel i stort sett. Och det, det går ju hela vägen upp till 3D-modeller och där blir det ju bättre. Det finns en hel del mycket roliga saker och det är väldigt intressant. Jag har suttit och spelat det nu de senaste dagarna här. Och det är, det är ganska långt även fast det är kort liksom, om man jämför med många andra RPG-spel. Men jag, jag, jag gillar är det. Det är en... en... Väldigt, jag, jag föreslår att folk kollar, kollar upp det faktiskt Det, det är inte dyrt på Steam överhuvudtaget, jag tror det är typ De har en rea på det just nu, 10% av Och jag tror det är typ, vad är det, 8, 99 euro eller något sånt Precis där. Och det är väldigt vackert, väldigt, väldigt fint liksom utvecklat Det går väldigt smooth mellan alla olika engines som de måste ha för att liksom kunna göra det här Mm. Jag tittar lite på här. Det ser väldigt intressant ut faktiskt. Um, och för 80 spänn är ju inte mycket. Liksom, det är ju bara att köpa och testa liksom. Och, det ser eh, ut som det är flera olika spel när man ja, men det, här. det känns som en, liksom en, en hommage nästan till alla de här serierna som har gått ja, Det är ju där det. Är, det är definitivt mm. en det känns, näst, känns nästan som vi har gett tio utvecklare en här storylinen och konceptart. Gör ett spel. Det ser ut som att man har sedan klippt ihop det bästa från de olika spel, spelutvecklarna nästan. Det ser ut som det är från screenshoten, men när man spelar spel så går det väldigt smut mellan alla grejer. Och det, är väldigt så det är väldigt roligt när man kommer till vissa ställen. Ett exempel är ju typ där de verkligen har verkligen gjort det för att irritera folk. Liksom bara för att, för att, för att, för folk som kommer ihåg, vet du. Typ, för om, man, om, man, om, man, om ni kommer ihåg när man spelat någon, något RPG-spel överhuvudtaget på typ gamla Playstation. Alla jävla loading screens mellan varje jävla area som man var inne på. Final enorm. Fantasy. Ja, precis. Det är ett bra exempel där. Ja, Vad de har gjort för någonting är att vi i en specifik stad där så har de precis den här... Det är ju pre-rendered backgrounds där han målat. och man går igenom dem, precis som gamla Final Fantasy där. Och eh, när man går till nästa screen så kommer det upp så här, loading disk gör det i typ tre sekunder eller någonting. Varje gång man går mellan screens. Och det har de ju gjort... De har ju gjort det medvetet Bara för liksom som en throwback till De loading screens Mellan alla areas i gamla Typ Final Fantasy och sådär Sen så kan man köpa en upgrade som är typ DVD, vad är Faster DVD eller någonting Men det kostar typ 5000 av ingame money så, här, så man måste grinda ganska hårt För att få ut det <laughs> <laughs> Det låter ju helt klart som ett spel som alla bör testa Där ute Så är det Um, vad har du mer under luppen om man ser på ja, spelfronten då? Ja, det, det, det nyaste är ju då, det, kommer, det släpps ju nu här nionde tror jag, det är Age of Empires 2 HD. Uh, den här uppgraderingen från, gam, från originalet Age of Empires 2 som släpptes nu på mm. 90-talet någonstans där, slutet på. Uh, Kör du mycket Age of Empires in the day eller? Ja, Age of Empires 2 är ett, ett av mina favorit-strategy-games uh, det, det, ja, Jag spelar skiten när det här spelet, Julia. Uh, <laughs> det, det är ju sånt här spel som man har spelat. Man, man, man, man bara slänger igång det och spelar en stund. Liksom. Det, det är de spel som man kommer tillbaka till hela tiden. Jag har varit så jävla irriterad på att man inte kan spela det på senaste tiden på grund av att... Uh, Dels så är det ju inte gjort för större skärmar Och dels så fungerar det inte på till exempel Windows 7 Utan färgerna blir helt fucked up blir de oh, okay. ja. det, det blir typ, Alla färgerna blir typ inverterade och typ, Jag vet inte, det är jättekonstigt ut. Jag kan inte få det att fungera Jag har försökt, men det går inte mm. Plus att skärmen, det, det, det det sträcker inte ut över hela skärmen heller och det ser konstigt ut. <skratt> och det är det nya HD gör. Det, de, de har ju förbättrat sig att ljudet låter bättre. Det är inte gamla, jag tror inte det är midi-filer längre som de hade för Eller vad de nu hade för någonting. Och sen har de gjort så att det, det, går, det fungerar för widescreen, det fungerar för moderna datorer. det fungerar det, Jag satt och spelade i kanske en timme här förut gjorde jag. De, det är, jag jag preordrade det för ganska länge sedan Så fort, så fort det var en release så, så fort jag såg att det kom Att det fanns preorder Jag bara, åh det jag ha. Köpte. Så att jag ska Så nu finns det ju köra De som har preordrat tror jag kan spela det redan nu Men för alla andra så tror jag det är den nionde mm. Som det kommer ut uh, men det, det, det ser väldigt fint ut Men de, de har inte gjort Det som jag älskar med det är att de har inte gjort en, en Monkey Island 1 och 2 med det liksom, Att de har uppgraderat grafiken och sådär Utan de har ju alltså bara konverterat det till Ny HD alltså så, att, så att man kan spela det på nya datorer Det är typ allt de har gjort Och det är, jag älskar jag För det, det är så retro att det är inte det är inte klokt det är jättebra faktiskt, för det, det så, sånt här för in liv i de här gamla härliga serierna som finns där ute, och de, även om man sett Remakes eller som Monkey Island här där man har gjort en remake och eh, retro på det sättet man kan köra det gamla spelet i originalutförande så det, det, det är jättebra att man faktiskt gör så här tycker jag som utvecklare överlag, över och vi ser ju massor med kickstarterprojekt och man ser ju framförallt att intresset verkligen finns nu för de här gamla spelen att komma tillbaka Ja, det är det som jag tycker Det är därför jag hoppas på fler sådana gamla spel som kommer, att de kommer. Det finns ju så här. Det finns ju en hemsida som heter gog.com, Goodoldgames.com. Yep. Den är ju väldigt så här. De har ju gjort så att de, deras hela modell är ju typ att ta gamla spel och göra så att man kan spela dem på nya datorer. Det är ju hela deras grej. Och jag, menar, jag älskar att det finns en, en sån sida, liksom ett sånt. Ett, ett sådant företag som bara gör det. Det finns ju massor med spel från gamla goda tiden som inte går att spela längre. På grund av att de är inte är gjorda för nya datorer. Och därför och det är det, är, det är nice att se att liksom Steam också tar sig för den lilla biten där att de, de tar fram gamla spel och liksom uppgraderar dem så att man kan spela dem på nya datorer. Precis. GOG är faktiskt väldigt bra. De har hållit på nu. De har faktiskt en hel hög med runt 540 för... Det är titlar tror jag i alla fall eh, till dags dator och eh, det är faktiskt man köper på det ena och det är kul att se att man kan få ner de här riktigt antika titlarna i många fall men ändå kunna köra dem ja, jag köpte... de, de har ju gjort rätt där med fortfarande som vi har nämnt under flera podcast här nu att de gör ju rätt att folk vill ju ha klassikerna och kunna spela på sin nya dator vilket de flesta spelar inte går längre Ja det är ju det som är det härliga jag, jag, jag var där, jag var på GOG här för ett par månader sedan liksom, jag, jag fick ett Jag vet inte, jag hade en sån där dag Där man liksom hade värsta nostalgi Russian bara och ville bara sätta sig och spela Någonting som, var, som man hade spelat när man var yngre Och jag, jag gick på, Jag var på GOG.com och så och, och köpte Little Big Adventure 1 och 2 Ja det är en klassiker Ja, de där nu har jag, inte, jag, tänkte, jag, ska spela, jag ska spela igenom den här nu Nu har jag inte gjort det för att jag, jag har varit så mycket annat att göra så att jag inte, Plus att Little Big Adventure 1 Är så jävla svårt Det är, det är inte klokt det är. Men alltså det, det är ju där, det, Jag älskar den känslan Att bara kunna gå dit och bara köpa det Och, och det är inte dyrt heller det är, de, de kostar inte så jättemycket Det är väl typ en 100 spänn max för ett sånt där jättegammalt spel och, och Jag tror det är inte ens det Jag tror det är mindre än det det beror ju på vilket spel det är, tror jag. Men... Jo, det finns ju från 5,99 dollar till 9,99 dollar. Och det är dollar där, så du bara tar 6 gånger 3 i Så får du en ungefärlig summa på hela. Så det är bra priser de har där, faktiskt. Det är... Ja, så folk, så, folk, så folk som verkligen vill spela lite så här, rätt och spel som inte går att spela om de har... Det enda som, som är tråkigt egentligen är ju det att man inte kan egentligen, om man äger spelet redan, typ kunna få det igen på något sätt. Men jag kan ju förstå varför också, liksom, att de måste ju tjäna pengar på, på alla spelen som de har. Så att, mm. men det, det är liksom, har man något spel som man verkligen vill spela, som man inte går och spelar längre, kolla GOG.com Alltså det, det, det är bästa stället egentligen för att leta efter sådana gamla spel. Absolut. Det bör poängteras nästan i varje podcast tycker jag. Så gå till på GOG och hitta era gamla händliga spel så kan kan ni säkert att uppleva lite nostalgi och få lite bra speltid. Eller gå in på vår podcast på Facebook, för där lägger vi upp när det är rea något annat roligt. Till exempel på GOG eller Steam. Precis. Eh, Danny då, hur har det sett ut för dig i spelandet? Ja, jag satt ju med Dead Space... Nej, det har jag inte gjort. Eh, nej. nej. nej. <laughs> det blir snart igen. Delscen ah. måste ju få vad som händer efter slutet i spelet där expansionen utspelar sig Ja. ja. Anywho! Men vad? utöver det så har det blivit Lego Harry Potter 2. Som precis som förra gången vi pratade Svid, Inte förra veckan. Men förra gången vi pratade Svid. <laughs> <laughs> precis. Annars ja, så det inte blir det så mycket annat. Är du är inte klar med det då? Alltså jag... När det gäller Lego-spel, jag tycker om att hundra av dem så allt ska göras. Ja, just det, ja. Och det tar lite tid. Ja, det förstår jag. Annars har det inte så mycket annat. Det är typ eh, Simpsons på mobilen. Det är väl typ där man sitter och kör kanske ibland. <skratt> <Simpsons>. <skratt> ja, jag, sitter på, jag sitter på här och skakar på huvudet det, alltså, det är det. Ja, det Simpsons tapped out. Det är liksom så här man kan... Jag såg, ja, men jag, det, är sånt, det är ju ett EA-spel Jag kommer ju inte betala en krona För att få någonting extra i det här spelet Det vägrar jag göra De ska inte tjäna en krona på mig Ja, Jesus Ja, då tar väl jag lite ton då eh, Vad har jag suttit med? Jo, eh, jag har ju suttit med Tomb Raider Uh, mycket bra, mycket bra Väldigt bra spel faktiskt måste jag säga Bra känsla, bra grafik uh, Bra animationer uh, Allting är faktiskt jäkligt gediget I det spelet måste jag säga uh, Och uh, Jag har inte kört igenom den Jag tar min tid det där tack och lov Men det, det är mest för att jag har suttit med två andra spel Som jag har kört klart Och uh, Det är Mass Effect 3 som jag fick klart Till slut Uh, och Bioshock Infinite Om vi börjar med Mass Effect 3 så var det ju väldigt Skönt på något sätt Och uh, nästan bockade av den Nu har jag sett klart Den lilla filmsnötten där på slutet Och vad som hände och det annat utifrån det valet jag gjorde då. Men Ja det är ju ett år sedan, sedan det kom ut så att... Jo Det är ju det, och det är ju... Jag, jag tog mig ju tid här för inte så länge sedan Och körde rakt igenom både ettan, tvåan Och nu trean Så den ligger precis efter att jag har kört igenom föregående. Och det var kul faktiskt att köra alla så här in på varandra och se verkligen hur episkt det är. Jag har en sån pågående har jag det. Jag, jag tänker jag håller på med en sån här 100% allting gjort, typ alla missions och sån här grejer gjort i ettan, tvåan och sen trean också. För den, den saven som jag spelade trean igenom på förra året när, när trean kom ut den var en sån här, jag hade gjort typ en en speedrun, typ bare minimum allting på i ettan och, och min tvåan run var inte så där jättemycket bättre heller så att jag missade ut på mycket så här storyline-grejer i, i trean vilket jag, jag ångrar väldigt, väldigt mycket, så att jag har en sån här ultimate playthrough pågående så här. Mm. men det kommer ta en stund att gå igenom jag hade ganska intressant, jag märkte, vi pratade om det här för ett par podcaster sedan och eh, i mitt fall så, för mig så dog en hel del av de eh, karaktärer som många hade, som jag hörde då med sig, som Tali och Fein eller vad heter de, det fanns en hel drö som jag helt enkelt hade med mig in i trean då. Som du missade då, som du inte... Eller hade du med? Alla, som, alltså. som dog från de föregående spela. Ja, dog i slutet på tvåan. Yes. Och jag tänkte så här. Ska jag köra om, eller ska jag låta de här barnen vara kvar? Jag tänkte, men det, det är roligare att se egentligen. För det här är ju min story. Liksom. Så jag körde vidare och märkte att när till exempel Talie var borta då fylldes hon upp av en annan av samma ras. Och när jag körde... Vi får se vilka var med Jag hade ju inte med. Eh, inte, hade inte med Brute, Han gick ju bort. Och eh, den där uh, Legion. Han gick ju bort också. Och sen hade man ju några som, som överlevde och som inte var med i teamet. Jag vet ju inte riktigt, tre, vilka som ska vara med i teamet. För Jack, hon kom aldrig med i teamet för mig. Jag vet inte om hon ska komma med i teamet. Hon Nej. Var med i historien. Men hon var inte med i teamet liksom. Och då var det hon som jag hade typ flingat ihop det med i, i tvåan typ. Så då hade jag att nu det var kul att se vad som händer med det här. Men ja, det fick man inte riktigt se. för Förrän då på slutet hon sa, ja, när du kommer tillbaka från den sista grejen så ska du få ett liv typ. Eh, ja, därför, ah, vad romantiskt. Alltså. Ja, visst. Hon, hon är inte riktigt den romantiska typen där. Men... Hon är här. Ska du? Okej. Okay. Mm. Ja, hon sa bara, ja, när du kommer tillbaka Då ska få rätt ja, jag, jag kunde äh, inte riktigt gå efter henne i, i tvåan hon på, hon, Hennes utseende påminner Alldeles för mycket på, av min moster Så att Det går, jag, det, det, det går inte bara. Ja, jo, Jag, jag känner mer tvungen För jag känner att jag måste ta någon Och jag går hela tiden Efter valen typ att Jag vill göra det jag känner för mig är rätt och riktigt Och då kom den situation där det var Mellan henne och och, vad heter hon nu då? I två den där svarthåriga med vita kläder. Miranda. Miranda, ja precis. Miranda Lawson. Och då tog jag ju Jacks favör då i det här fallet när det var löna fight mellan dem och sen efter det så ville ju inte Miranda ha med mig att göra och då var det typ bara ett jack kvar i princip så jag tänkte, om jag måste ju ha något sådär så jag får en typ romantic interest achievement typ eller vad nu kan finnas så jag tänkte, jag kör på henne och sen så ja, då dog ju Miranda, det gick ju omöjligt att få med henne och så gick några andra vidare men om vi hoppar tillbaka till trean nu det som jag tyckte var så bra var att de verkligen knattade ihop allting bra. Jag kände inte någonting av det här med snacket om det här med slutet och att det var något konstigt. Nu, nu hade jag säkert det här nya slutet som alla pratar om. Jag vet inte. Jag tyckte det var ett jättebra slut. Jag varit väldigt... Jag, jag körde ju spelet direkt när det kom ut, så den här nya eh, ending tack där mm. liksom, jag har inte spelat den så jag vet inte ens vad det är. Nej, jag så vet att, inte heller det. Du får köra det, så får du berätta vad det som skiljer sig. <laughs> det, det, ja, jag får återkomma till podcasten här med ett år när jag spelar klart det. Alltså, <laughs> så här, nej, men alltså, när jag spelade ut så var jag väldigt... Jag varit väldigt liksom... Jag, jag tyckte inte om slutet gjorde jag inte. För jag tyckte liksom att okej okay, det är ett år gammalt spel nu så jag känner liksom att det inte är spoilers här egentligen känner jag. Liksom, när man kommer till slutet alltså hela Mass Effect serien är uppbyggd att du gör dina val du bygger din egen story utifrån de valen du gör och att du har ju en miljon olika val att göra under seriens gång. Liksom I varje spel så har du ju liksom ett antal stycken som är väldigt väldigt enorma. Och det är ju inte bara en, två stycken. Utan det är ju för varje val. Utan det är ju typ en fem, sex, nio, tio liksom, för hela tiden. Och det är de som formar din story. Och sen att hela storyn kommer ner till tre val i slutet. Som, som ger tre olika, tre olika färgade i stort sett Jag tyckte inte, jag gillade inte det riktigt gjorde jag, inte. jag tyckte det var väldigt liksom B Och att det var väldigt, det kändes liksom Som att de hade byggt upp hela storyn Upp till hela slutet, så kom det till slut Och kom på liksom att, vi har inget slut Vad ska vi göra nu, okej okay, vi, vi ger dem tre stycken val, de gillar sånt så att vi, vi Kör in det där, typ. mm. det, det var så jag kände det och jag tyckte inte alls om det Jag, satt, jag kan väl säga, jag satt ju helt slukad med just storyn Jag tycker om story överlag Och när jag satt och följde då. Och... Just sluttampen där på den här stationen. Eller vad man nu ska säga. Sittad, eh, vad nu det heter. Eh, ja, jag tyckte ändå det funkar bra faktiskt. Så för min del så var jag nöjd med hur det slutade. Och sen så fick man ju se lite cutscenes och liknande på sluttampen där. Som typ, ja ah, det här händer och det resulterar i det här. Och det och det. Där och där och där. Jag tyckte det funkar bra. Men det kan ju vara så att de kanske lagt till någonting som du inte eh, såg då i, i originalet. Där, om, man säger så. om man så säger det som de flesta kände var så jävla dumt Var ju att hur man än valde Så förstördes ju alla mass relays Det, det var ju typ en av de grejer som väl, Och hade man liksom som jag Som hade verkligen kämpat För att få Allting i trean Jag hade ju spelat multiplayer Med Danny till exempel ähm, Väldigt mycket multiplayer med Danny där äh, För att liksom bygga upp Så att hela galaxen Var liksom ready och, och mm. få alla alienraser att vara med mig Så mycket jag kunde liksom få upp min militärstyrka Så att den var den var enorm Och så tar man med sig alla dem in i, i, i liksom solsystemet Och sen förstörs alla mass relays Och då är ju alla fast där Och det var ju det som var Det var en väldigt stor kritik som många hade där Och det var ju liksom att alla var ju fast i solsystemet Okej, okay, hur ska det gå? Det kommer inte alls, liksom, hur funkar det egentligen? Så att, och det kände jag också liksom, att det var liksom Okej okay, Uh, vad gör vi nu Vi har uh, ett antal Miljoner aliens Som vi, vi kan ju knappt ge mat Till oss själva liksom. Så vad, vad gör vi nu Speciellt som vissa aliens inte äter Kan inte äta mänsklig mat heller Eller, eller andas samma luft, luft som vi gör Som Corians till exempel Och man, man tycker liksom att Okej, okay, det känns liksom som Det är stor tråd att lämna hängande Sådär bara Och Så, så att ja uh, men det, det är vad jag tycker. Jag ja, det är intressant där. För den, med mass relasen, de förstörs ju där som sagt. Däremot i, den, i det slutet jag fick, beroende på det valet jag just valde, så fick jag se dem byggas upp igen. Alltså, det måste vara någonting de har lagt till då i så fall För det, det fanns, jag har sett alltså, efter att jag klarade av spelet så gick jag ju på Youtube såklart och kollade alla andra sluten. Ja, okej. Okay. <laughs> Bara, alltså... Mest, mest på grund av att jag hörde ju kritiken då om att liksom alla sluten så likadan nu Så jag ville liksom veta. Så istället för att mm. sitta och spela igenom hela spelet igen och att, eftersom man inte kan spara efter att man kommer ner på jorden igen um, så måste man ju sitta igenom hela den där jävla fighten på slutet allt sånt där igen. Och det mm. hade jag inte lust att göra för det tog ju timtal. Eller. Uh, <laughs> så jag gick ju på Youtube och kollade alla sluten även om att få se liksom hardcore slut och sådana där grejer och allting. Om liksom de ser ju exakt likadana förutom en olika färgmix där. Ja. Och okay. det var liksom, och där ser man bara liksom att jorden eller liksom att alla mass release exploderar, Normandy flyr från allting annat och så landar de på den här djungelplaneten eller uh -huh. ja. Och det är liksom där slutar det ju liksom. Jaha, okej. Okay. Förutom, förutom om man tar destroy slutet. Uh, då efter efter texterna om man har gjort allt, om man har liksom byggt upp sin militärstyrka tillräckligt mycket um, och tagit det står i slutet så, så ser man Shepard andas, ta ett andetag i slutet efter efter texterna typ Jaha, och det är liksom okay. ja, jag, ett... spoiler jag funderar faktiskt själv på just det här jag ville se också de andra sluten, jag har inte gjort den för jag har inte hunnit uh, men i mitt slut, spoiler så var det ju att jag valde. Det konstigt. Jag upplevde det som att det bara var två val i slutet. Jag vet inte. Jag såg ett okay, lott. Ett uh, ett, du, plott, du fick... ett rött. Ja, uh, okej. Okay. Um, det är ju på grund av att man måste ha tillräckligt mycket militärstyrka styrka. Uh, man måste ha galactic readiness på typ 100 procent. Typ. Och det får man ju bara genom att spela multiplayer får man. Okay. Och får man upp galactic readiness Jag tror man måste ha över 90% galactic readiness måste man ha. Och sen måste man ha typ en viss militärstyrka Och då får man ett tredje val Och det är grönt och det är det som är mitten Om man går rakt fram i mitten istället för att gå upp okay. till sidorna Då finns det ett grönt och det är ett syntesis Då typ man skapar typ en helt ny ras alltså, Det är så jävla dumt och ja Ja, det som hände i alla fall för mig då, det var ju då att jag tog det blå och det ledde ju till att jag blev ett med den här citadellen, typ AI eller vad man ska säga. Shepard dog enligt allas mening kan man säga och blev ett med den här AIN istället för den föregående. Och efter det så bestämde han sig för att ändå hjälpa till. Så Reapers tog han över och de hjälpte till att bygga tillbaka de mass som förstördes. Och bringade order till universum. Och sen på sluttampen så utöver en massa cutscenes vad som hände med den personen och vad som hände med den personen. Och med något fint brantal över så kom det creditsen Och efter creditsen så kom det ytterligare ett litet, litet. Um, vad ska man säga? En liten film Ungen och gamlingen som snabbt. Ja, precis. Ja. Stargate och Ungen då och prata ja. om det Och sen är det slutet precis. Ja. Så ja. Det, det var det jag såg idag. ja Nej, det, det såg. Det det är inte riktigt så som jag kommer som det var för mig. Så det måste ju vara den nya som de har lagt till då i så fall. Muligen. Muligen. Ja. Men liksom, det, det som var så Det var ju så mycket Det var ju så mycket skit på grund av Just att man hade ju bara typ tre Upp till tre val att göra i slutet Det var liksom, det var liksom ingen I alla fall när det kom ut Jag vet inte hur mycket som har ändrats nu på grund av det här Nya slutgame men det var ju så mycket som som lämnades. liksom Man hade ju spenderat så mycket tid med alla karaktärerna och alla raserna och alla grejer som man har gjort och sånt där. Liksom. Och så fick man ingen resolution för det överhuvudtaget i slutet. Utan man fick bara tre olika slut och sen var det liksom en cutscene Uh, credits, en till Och sen var det slut liksom. oh, okay. Och det var liksom så jävla dåligt var det? Mm. Och det, det tyckte jag Men jag måste, ju, som sagt, jag måste ju spela om det då För att, kunna, för att liksom få de här nya grejerna och så. Plus att det finns ju DLC nu också Som ger lite mer grejer Lite mer kontext också Men det fanns så mycket Teorier om vad slutet betydde Och det tyckte jag var lite intressant jag, den, den mest populära var ju Uh, indoctrination theory var det ju. Och det var ju det att, uh, att uh, allting från uh, från att uh, precis innan man går in i den här uh, teleportstrålen för att gå upp till The Citadel på jorden så blir man ju nedslagen, man blir skjuten mm. av en reaper blir man ju. Och allting från det punkten är alltså i Shepard's huvud. Är det. Allting. Ja, just det. Och det, liksom, det fanns väldigt mycket bevis på liksom, för varför det skulle kunna vara. Och det är det att han håller på att bli indoctrinated av Reapers, alltså. Och han kämpar emot. Och att liksom, det är mycket sådana här grejer på slutet så här, som är väldigt intressanta. och man Hade det varit sant så hade det varit jävligt bra. Liksom, well-crafted. Well -crafted. Liksom, storytelling var ju... Det, det hade ju varit enormt liksom, komplicerat och väldigt... Bra, det är liksom applåder för det här typ, känner jag. Om, om det hade varit så, men det verkar inte som de har ju sagt det här typen, det, det är inte så det är. Till ja. det. Och det tyckte jag var lite synd faktiskt, för det hade varit en väldigt fin grej. Känner jag. Ja, det skulle de ha sp spunnit lite på istället. Kan man tycka uh, Men hur som har vi, Mass Effect 3, bra spel, bra serie. Uh, och ja, om vi går vidare till ytterligare ett spel, det sista som jag kört och kört som jag blev lite förbannad på men jag ska berätta varför. Bioshock Infinite. Varför blev jag förbannad? Jo, för jag satt mig med i spelet och körde. Och sen så var jag klar. Och tänkte, vad fan, Det gick ju jävligt snabbt. Men då hade det ändå gått typ 17 timmar så det var inte så snabbt ändå. Det var bara jag som trodde att det gick snabbt. men det gick snabbt. Så, så här jag snabbt. går det på 17 timmar. Så här går det när du sätter och spelar och så Sen är tiden försvunnit bort liksom. Du bara, ja. Blir jag jag blev falskt lurad av mig själv där. Men det Ja, vad ska man säga. Det är ju jag är frälst. Men jag, jag satt efter att jag kört klart det här spelet och tänkte hade ja, pirrar i morgon. jag vill köra mera. Men jag vet inte ska jag köra mer måste jag börja om. Jag, jag har ett sug efter bajurchock. Jag har haft den nästan efter varje del förvisso men inte som den här. och jag blev lite tag och slutet. där faktiskt måste jag säga. Det kan vara bara ja men väldigt väldigt vackert slut eller vackert men liksom det är väldigt så här, ja. kraftfullt väldigt Ah just det där för på läppen ner precis. Ja precis det, det är väldigt så här, väldigt så här, brain implosion typ. Ja. avslutet av där. Ja, jag kan väl säga så, ja, alltså, vilka spel har kommit nu den här månaden som varit i mars alltså. Tomb Raider och BioShock och så mm. Visst, man kan säga vad man vill om SimCity. Jag har kört med det och jag har inte haft några problem. och Jag tycker det var jättekul. Men Bioshock Infinite, vilken höjdpunkt. Vilken, var kul att det blev så bra som det ändå blev. Och ja, hatten av helt enkelt. Jag, jag vet inte vad jag ska säga riktigt nästan. För jag vill inte spoila ju att det är så nytt. Säg så ja. här, du är nöjd. Du är väldigt nöjd. Jag är nöjd. Mm. Jag, hade, jag hade samma reaktion efter både Tomb Raider och eh, Bioshock Infinite, hade jag efter jag hade spelat det. Ja, din, din, din recension utav det var, just awesome. Ja, nej men det, det är liksom det, är min, det det var awesome. Det, det var liksom inte hot dog awesome utan liksom det, det är alltså originaldefinitionen liksom det tog min tog min anda bort liksom hur, mm. hur, hur bra de spelen var båda två. Uh. Uh, liksom, jag jag har jag inte spelat några nya spel på ta nu innan Innan det så hade jag inte spelat något nytt spel på ta eh, Som var liksom Nytt så här bra Utan jag hade spelat ganska mycket och spel Som jag hade spelat innan och sånt Men så att jag och spelade Tomb Raider Och Ja, det, det är som du säger det finns, det finns svårt med ord För det riktigt, vad, vad man tycker om spelen Men jag kände det, Efteråt, efter att spelet var klar Så ville jag spela nästa spel <laughs> Ja, oh, Precis. Liksom. Och det är den bästa känslan man kan ha och den är också den värsta känslan man kan ha <laughs> efter, man, efter man har avslutat ett spel. Det är att man, man vill veta vad som händer nu. Jag vill veta nästa nu. Kom igen nu. Nästa precis. bit, nästa bit av scenen. Samma sak Barwick in för det även om vi inte kommer få en Barwick in för det två Och det skulle nog vara en bra sak för jag tyckte att slutet var väldigt liksom um, det, det, det lägger sig inte riktigt för en, för en uppföljare Nej. känner jag inte. I alla fall inte med samma karaktär men jag antar att de kan väl gå kanske bara i vägen där att ha en annan karaktär men, men så, i samma sätt. Den, den öppnar ju för att man kan ha, jag vill inte, hur fan ska jag säga utan, ja, du såg ju slutet där. Det ja, reflekterar ja. på att det finns många val så att säga där ute och många... Ja, där kanske jag kan säga. Eh, och eh, Bioshock eh, Rapture Bioshock var ju ändå till viss del lite eh, inknutet där på tår faktiskt. Ja, jo. Nu har inte jag spelat original Bioshock-spelen överhuvudtaget. Jag har ju det nu så jag kan spela. Eh, så jag ska göra med en, en letsplay av och köra igenom. men mm. eh, det, det kommer ju... Så att jag kommer spela igenom. Men... Eh, jag, jag inser ju det att det är svårt att göra en uppföljare till Bioshock Infinite eh, På grund av just hur storyn går där. Jag vill inte spoila någonting här så att vi kanske inte borde säga mer Just det här på grund av att det är, det är så mycket Vill man tala om spelet så är det spoilers där eller det, det är mm. så mycket. Men då, så då kan jag avbryta er där så det inte blir någon spoiler så att säga. För folk som inte har spelat de andra Typ ifall det är någon som inte har spelat Bioshock 1 och 2 kan man bara påbörja spela Bioshock Infinite utan att spela de föregående? Ja, som som en person jag. som inte har spelat de andra spelen. Jag har ju sett dem och testat på lite. Så här, men jag har aldrig spelat spelen. Någonting med nu överhuvudtaget. Så ja, definitivt. Ja, det, det, den har ju absolut ingenting att göra med de andra spelen egentligen. Alltså det, det, det finns ju lite throwbacks och sådana grejer. Så självklart, men så gör det ju alltid. Men vi en tidpunkt som du sa det. Men... Um, den har ju absolut ingenting att göra med de andra spelen överhuvudtaget Storyn är ju helt annorlunda, andra karaktärer, en annan setting, allting är ju annorlunda Det är väl lite av samma mekanik i det här med Vigors och så men... ja. och, och, och själva vapnen men, men förutom det så är det ju ett helt annat spel Så äh, även om man har, har man aldrig spelat de andra Bioshock Även om man kanske inte har varit intresserad av de andra Bioshock-spelen överhuvudtaget Uh, jag skulle definitivt rekommendera att uh, plocka upp Barshurkin för att spela igenom det. För det, det är ett enormt bra spel. Jag rekommenderar. Ja, det så det står är det så det väldigt är bra som på. ett fristående spel, alltså. Definitivt. Absolut. Det är ju tack vare Storin. Men jag, jag kände när jag satt med att visst, det har, mycket, alltså det har mycket skjutande. Det har mycket action. Men det är inte där du tänker på när du har kört spelet. Det känns inte som att du gör det. Jag upplevde inte det som det. Utan jag upplevde att det var storyn som drev mig framåt. Och gjorde att jag gjorde vissa saker. Liksom, att jag kanske sköt och höll på. Liksom. Men framförallt då. att Det var Ståren som fick mig att eh, gå vidare. Och den, den storyn var väldigt intrikat. och Jag var, jag var nöjd. Fan. Bra. <går> Så, då, vi bryter av där och tar samma fråga. Då, liksom med eh, Toneblade. Behöver man ha spelat eller sett något. Av före, de föregående... Tomb Raider spelen för att kunna uppskatta Tomb Raider, den Det nya, rebooten de Definitivt serien. inte, definitivt Nej. inte jag, jag känner det, nästan, det är nästan bättre om man inte har det För att man, man känner att man går inte in det med, med några fördomar överhuvudtaget I så fall men, men har man spelat de andra spelen Så finns det ju lite så här Små saker som är, som är liksom Till de gamla spelen och sånt där Men, men det är ju Själva grejen med skillnaden mellan Bioshock Infinite och Tomb Raider på det sättet hur, hur de är uppbyggda är ju det att Tomb Raider är ju byggt som en ny start av Tomb Raider-serien och Bioshock Infinite är ju ett standalone game är det, ju. Det, är ju, det, har, det är ju ett helt standalone från de andra Bioshock de har ingenting med varandra att göra däremot den nya Tomb Raider är ju alltså en reboot av Tomb Raider-serien det är ju det som är skillnaden tror jag där precis, precis och det är tacksamt nog. Och jag kan ju bara säga det. Jag knyter till också som en avslutande där. Det som jag... Jag hade det där lilla pirret i magen efter att jag kört klart det. verkligen det här är så kul. Jag vill köra mer. När kommer det mer? Men framförallt så känner jag mig väldigt glad. Att en, att en utvecklare idag verkligen har fått till ett så väldigt bra spel. Jag blir bara vara glad för Irrational Games. Det, alltså. Jag hade samma känsla Det var verkligen så här Det, det, det är härligt att äntligen se liksom att, att, att utvecklaren tar sin tid Och lägger ner allting i, I det de gör, att verkligen mm -hmm. se ett, ett riktigt bra spel Men sen har de ju utvecklat i fem år också Så att man tycker liksom att det borde, det borde vara bra då. Men sen har man ju sett andra bevis På det som till exempel <coughs> Ska vi se, ska vi, vi kanske inte borde nämna Du knuke hem där men, <laughs> Vi pratar inte mer om det Det ja, kan ju alltid ta upp Colonial Marines också, förstås. Oh, oh, yes. Tänk när jag ska börja spela där då. Jag ska sitta och beklaga mig vecka in, vecka ut. Liksom. Så jag ställde <laughs> ja, en timme, sen jag men... spela mer. Jag har hört att det är väldigt det är så besvikelse för alla som har vilja spela det, i stort sett. Bara för att nämna lite kort om Alien så verkar det vara cancelat för Wii U i alla fall. Åh, oh, jag är förvånad. Och, och Sega, Sega gick ut med att den här tailen som har, som har gått överallt att, de, att det var fel att de har visat Och att de ska nu ändra och sätta en disclaimer på Att, att det som visas i tailen är inte det som representeras i spelet Och det är ju smart också Det är lite sent, lite för lite, lite för sent mm. Men jättebra där. Där kan vi egentligen sammanfatta att jag har kört ganska bra spel eller Både jag och Rob då Och nu tänkte jag att vi skulle ta faktiskt fokusera lite på det. Rob, med din kanal som du har. Jag tänkte kan du typ berätta lite vad du har för något och vad du gör. Uh, jag kör ju, jag gör ju Let's Plays på YouTube. Då med, med en, en YouTube-kanal. Uh, med då Mitt namn, väl Darien? Uh, inte så svårt att hitta <laughs> om man söker efter. det. Um, men uh, vad jag gör är ju mest Let's Plays av. Uh, uh, nu på, de, de spelserier som jag har just nu är uh, jag kör. Uh, Uh, Feedbeast modpack med Minecraft. Eh, Minecraft då, vilket uh, är uh, det är ett, ett samlingspack av olika mods till Minecraft då. Och det, det finns ju ladda ner på uh, feedbeast.com. Och det är väldigt, väldigt bra, mycket så här high-tech grejer och sånt där, Bygga, uh, ger mer recept till spelet, uh, väldigt mycket sånt. Uh, och jag gör en let's play av det. Min bror, Simon, dyker upp lite då och då i den. Uh, sen så gör jag även en single player, uh, en egen då Let's Play av original Half-Life. The Ladders! Uh, The Ladders! Uh, oh, jag har ett väldigt så här, jag, jag tycker om spelet, det är väldigt bra, men det har, jag har så väldigt så love-hate-relationship med det här spelet. Alltså, det är så mycket som jag hatar med spelet samtidigt som jag tycker om det. Uh, <laughs> speciellt jävla stegarna ja. alltså, det går det går inte då det, det funkar inte men det är, klagar mor från någon dag uh, uh, sen uh, det, det, det tre jag har då som går är, är ju Left 4 Dead som jag kör med min bror uh, och uh, vi kör ju då bara i stort sett så gör vi bara en, en, en run through av, av banorna då i, i Left 4 Dead och vi vi kommer göra Left 4 Dead 2 också när vi är klara med med ettan och det är de som jag gör just nu. Jag har planer på lite andra eh, som eh, kanske funderar på lite, Little Big Adventure 2 till exempel. Eh, testa det, köra igenom. Eller om, om jag börjar kanske göra en, en lite kort grej med det. Eh, sen har jag lite andra som eh, The Longest Journey till exempel. P old school ping spel där. Hade jag tänkt köra. Ja, oh, eh, nice. och... Uh, Half-Life 2 kommer ju då sen uh, när jag är klar med Half-Life 1. Uh, Black Mesa. Jag, uh, nej, jag tänker inte köra Black Mesa. Det Black tänker Mesa. Jag, inte, jag. Jag, jag har det här igenom och jag håller på att köra igenom Half-Life. Jag tänker inte spela igen. Black igenom. Mesa. Oh. Tyst där nu. Tyst med det, Danny. Det, det, jag tänker inte köra igenom det. Jag har jag testat Black Maze, jag testar spelare lite, men eh, det är i stort sett samma spel, så jag känner inte att jag behöver spela igenom det igen. Kanske gör någon, eh, om jag någonsin blir så stor nog att jag kan göra lite livestreams då och då, då kanske jag tar och kör det en stund, men, <laughs> det, det är nog långt in i framtiden när jag har typ 20 subscribers nu, men... Um... Uh, men det, det är vad jag kör just nu jag har, vi har, I Pipelinen har jag just nu Jag har även en Adventure Map på gång För Minecraft också Med uh, min bror då. Uh, Och lite andra Jag har lite små idéer om vad jag vill göra i framtiden också, var, lite sånt. Men just nu så, har, så är det uh, feedback. Uh, Half-Life och Left 4 Dead Det är de som jag har körande just nu Som är veckoserier, jag har tagit en liten break Nu på grund av att jag har varit lite sjuk så att, och Plus att jag har formaterat om min dator Så jag behöver installera om allting igen <laughs> så att, uh, Men jag, jag har Skaffat mig en större hårddisk nu så att jag, jag kan Spela in lite mer och ha liggandes liksom. jag hade bara en 500 Gigare förut och när man spelar in Spel i 1080, liksom så eh, 1080p så tar det upp en hel del på hårdisken lite. Men, men jag, köpte med en, jag slog på stort och köpte med en 3 terabyte Där nu så att eh, jag har och lägga på i alla fall <laughs> Ja men då så alltså, Alla där ute som lyssnar Veldarions Channel of Profanity Och Veldarions med dubbel V då börja som söker på det. Där hittar ni bra fil på Need for Speed eller Need for Speed Left 4 Dead for den <laughs> dag vi kör Need for Speed då tippar jag Det, det uh. får bli din spelserie Fredrik Need for Speed <laughs> <laughs> aj, aj. Så är det med det men jag tycker vi tar oss en liten kort paus och sen så kommer vi återkomma då med lite film och tv-serier och annat så håll i hatten så ses vi och hörs snart Så där välkomna tillbaka till uh, Unknown Fanboys och uh, vi kommer nu in på andra momentet här vilket är då film, tv-serier och annat gött och uh, vi börjar då med just lite nyheter då, uh, Danny hade du någon särskild nyhet den här veckan på film och tv-seriedelen? Vi kan ta tv serien först då Det är tv-serien Vikings Som jag har tittat på De har blivit De får en säsong till nu så vi vet att det är mm. två säsonger minst Iallafall av tv-serien De har sänt upp till fem episoder hittills men det är sex? Det är fem som har kommit ut och det är fem kvar Och de har fått en till tio-episod tio på Påskrivet för nu så. Vikings för alla som kanske inte känner till Ny då är det HBO eller vilka är det som är det är History Channel som History gör den, Channel, ja. det. History Channel, ja. Välproviserad med bland annat Gustav Skarsgård i en av rollerna. Men Yay. inte i huvudrollen. Det som är intressant är ju då att det är lite Games of thrones nikt känsla över det hela. Och och framförallt då som sagt väldigt välproducerad och ganska intressanta karaktärer så jag tycker det är väl värt att kolla in den. Och jag har ju sett nu att den kommer på tv här inom kort också, så om den inte redan går. Jag ska definitivt kolla den, tycker jag. Jag har mm. inte sett någonting alls det så jag, jag ska ta och kika på det efter vi är klara här. Så, gör du det. <laughs> ja, ja. Utöver det då Danny, du hade lite snack om Evil Dead. Yes, på en panel här nu i WonderCon som var för inte så länge sen så satt de och pratade om filmserien och utvecklingen av och eh, Bruce de, Campbell var där. Bruce Campbell var där och eh, Fede Alvarez var där också. Det är han som gör den här nya rebooten på filmerna. Och eh, han pratar om att han efter att nu de har kommit ut med Evil Dead så vill ju han göra en Evil Dead 2. Eh, så han har ju redan planer för att göra en uppföljare på direkt nu. Kommer den uppföljaren vara som den riktiga, alltså den original Evil Dead 2, alltså en parodi på parodi i stort sett? Nej, uh, de här är ju lite mer åt seriösa gore istället för uh, oseriösa comedy-gore som de gamla var. Ja. Uh -huh. Och sen samtidigt så vet vi att uh, de hade ju under diskussion förut att göra Army of Darkness- två vilket nu är satt på print att den kommer ju komma en Army of Darkness. Woohoo! Så Bruce Campbell kommer tillbaka till uh, rollen som Ash. Då, alltså, yes, det är så yes. i alla fall. Sam Raimi och hans bror hade ju påbörjat skriva där ju. Oh. Han är ju så oh. gamm han är gammal och chockig nu i och för sig. Han ju. Ja, men, vem vill inte se en tjock gammal gubbe slå sig själv i ansiktet? Fast, fast han gjorde ju en stor insats här för, vad var det, förra, förra året så slimmade han ju ner sig för... för vad hette? det var ju uh, han gjorde ju min, en min uh, direkt till uh... TV så här, film gjorde han ju så spin-off grej till en vad var det prequel film till serien Burn Notice med hans karaktär Sam Axe i den ju. Då slimmar han ju ner oh, och gjorde sig lite, så att, uh, han, han kan han har ju definitivt kunnat, han kan ju definitivt göra det, så att, och det han var ju väldigt mycket i action och han gör ju det i i Burn TV-serien också så han, är ju, han har ju definitivt stamina Att fortsätta i alla fall. Det är, det är nice att se att han att de kommer göra en Army of Darkness 2 i alla fall för det var intressant att se. Ja, verkligen alltså. Och det, det är intressant för det är ju gått nu eh, nästan prick 20 år, är det så? Mm, ja, jo. Och de sa ju nu också att de ville ha nu efter att de har gjort de här sex filmerna då som det är att det ska bli en, en sjunde avslutande film där både rebooten och originalet ska slås ihop till en gemensam... Okay. De kombinerar <laughs> Evil Dead med Army of Darkness Originalfilmerna med den nya Så det kan ju bli intressant och spännande Att se hur de ska göra där Men yes. då måste de ju nästan gå till komedirutten För de ja. nya också Annars kommer det ju clashas in i helvetet Eller så, det så blir det att de karaktärerna i den här Rebooten kommer vara seriösa Och de bara, vad är det som händer, vad är det för att vi måste dö Medan Bruce Campbell karaktär liksom bara goody, goody, Han bara droll, kom igen till the king baby Precis, han, han, kör, han står för komedi, han är comedy relief i filmen sådär, gör sig illa och allt sånt där som Men Alla vet ju att han kommer ju överskugga allihopa andra i alla fall. Så att det vill jag se, jag vill se han bara äga dem, det är vad jag vill se, jag vill se så, han äga dem. Det var ju som sagt väldigt kul att se hans cameo i den här Wizard of Oz. Var han med i den? Alltså, han, han, har med? Det, han har en liten cameo som är ganska kul, där. Man, man bara, you're Bruce Campbell? Ja, oh. <laughs> men det är cool. Sam Raimi. Han är väl med? Ja, jag vet. Det är klart, är klart han är med, han hade, han hade en ganska kul roll. Precis som i Spindelmannen, ju. Ja. <laughs> han var ju med i alla tre Spindelmannen-filmer. Ja. Oh. Han hade olika roller i alla tre. <laughs> så, som det ser ut just nu så har vi ju några filmer, några Evil Dead-filmer och att se fram emot. Här, ja. de kommande åren i alla fall så Precis. vi kommer ju inte undan Evil Dead i första taget ja, men Jag är inte så intresserad av nya Evil dead filmer. men sen är inte jag sådär jätteinsatt i, i, i horrorfilmer i liksom den scenen överhuvudtaget utan jag är jag gillade Evil Dead-originalen på grund av det är lite mer fokus speciellt tvåan och Army of Darkness är ju för att det är lite mer fokus på komedin i det hela också och det, det uppskattar jag jag är väldigt mycket för humor i filmer men, men själva horror DNA, det är inte så mycket för egentligen. så jag kommer nog inte att se den nya Evil Dead i alla fall, inte i första taget. Ja, ja, vi kan titta på den tillsammans så kan du få hålla med mig i handen. <laughs> jag kan hålla dig kan... i handen istället. Jag kan hålla ja. <laughs> <laughs> <laughs> Jaha, Nej. mer utöver Evil Dead om vi går ifrån där. Jag hörde ni snackade lite om Oblivion förut. Jag är intresserad av att se den i alla fall den här Tom Cruise filmen nu där mm. han, han är typ en, jag, vet inte, jag vet inte, jag fattar inte jag tror han är typ skrotsamlare på jorden i framtiden eller han, nej nej nej. Han är inte en skrotsamlare utan han är representör för de äh, saker och ting som kontrollerar jorden. Det det jobbar på en skrot. Det är samma ja. sak. <laughs> reparatör och skrot det är två skilda saker. Så här, nej. Ja, jorden är skrot, så är det i framtiden. En, enligt det. den filmen, ja. Ja, precis. Nej, men alltså, han, han är reparatör i alla fall, och sen kommer det massa skithänder som vanligt i filmer men äh, jag, jag såg trailen när jag var på bio sist och tänkte det där vill jag se den jag vilka jävligt kul mm. och den kommer ju nu här i den tionde börjar den gå så det blir väl här det blir bio här om ett par veckor innan, så jag fick en gratis biobiljett på, på jobbet så att jag har att gå på i alla fall det är intressanta här tycker jag är att den här filmen är ju någonting som man anspelar på att det är en stor. Det, det känns ju rent spontant det här kommer att ha en stor twist på slutet typ. det är klart, Ja men det är och, självklart uh, är det är det, jag sitter ju och väntar på den då. Precis. Och därifrån bara ser trilen så ser man ju att det är liksom väldigt mycket twistar och sånt ju. Ja. Um, den är ju inte ensam. After Earth kommer ju nu samtidigt i princip här framöver. Och även den är ju en film som handlar om uh, lite liknande. Människor kommer tillbaka till vad som verkar vara jorden. är jorden och den har ställt sig på sin ände. Och den är också... Nu, nu utgår jag ju naturligtvis från att det kommer vara en väldigt stor twist på den här. Med tanke på att det är M. Night Shyamalan som gör skiten. Uh, men de kommer de kommer tätt in på varandra och det är intressant att se ändå för det Will, är Will Smith filmen eller tror jag. Precis han och han. Ja, jag vill också grabbar. se väldigt mm. så här, intressant. De har väldigt bra chemistry på filmen de, de två. Det borde man. Jag med att de är far och son på riktigt. Så att det precis. jag gillar det. Det tycker. Uh, det är väldigt intressant att se att de, de faktiskt har en film tillsammans också. Sådär. Uh -huh. så det är kul så. att se i alla fall nu att det kommer lite sci-fi här på, på vår kanten och här till. Det har ju varit väldigt tockt med sci-fi på senaste åren faktiskt Alltså riktig, ren sci-fi egentligen, känner mm -hmm. jag Men jag tror nog att i och med Star Trek gjorde så bra ifrån sig här för ett par år sedan och så, så tror jag nog att det kommer tillbaka nu Plus att, jag vet inte, nya generationer av nördar kommer ju upp i Hollywood och sådana grejer Som så man hoppas att de får lite mer, lite mer handen i smeten där, känner jag Precis, precis Eh, vad bra, men där har vi egentligen de få nyheter och lite intressepunkter vi tog upp på den delen. då. Eh, vi skulle kunna gå vidare till lite vad vi kanske har hunnit sett. Vad är det just tv-serier eller film då? Eh, Danny, jag vänder mig till dig till att börja med då. Har du hunnit sett något nu de senaste två veckorna? Eller var det helt dött? Ja, sen vi sist hördes av... Ja. Yeah. <laughs> mm, så har jag varit sett på GI Joe Retaliation. Okej, okay, och nu kommer den efterlängtade recensionen av GI Joe. Håll, Håll för öronen. popcornsfilm explosioner, folk skriker, 14 i publiken sitter och skriker, skit irriterande. Okay, när du sa folk skriker, är det de som springer ut ur lokalen, eller menar du på själva filmen? Jag menar på filmen, det är om vi säger så här kort och gott Att det är ju en typisk popcornstroller Precis som Die Hard 5 var nu uh, Det var ju inte en Höjdare rulle Hej jag, jag gillade den filmen Ja men du var uh, tyst uh, uh. Nej alltså <laughs> hey. Nu skiljer jag från mig här för att jag såg den här För att min bror Kenny ville se den här Jag ska släppa med honom på andra filmen Han inte vill se så Men uh, det, det var ju en film som gick att se Den var ju inte varken bättre eller sämre än Första filmen, ifall jag uttrycker mig så. Ja, mm. men vad kan vara sämre? <laughs> jo, visserligen. Men jag hade två stycken bredvid, så satt två små 40-säger. De kom väl bara för att se på Han uh, och, uh, de Tatum. och Känning Totem, ja. Totem, ja. Då, förlåt, sorry. Och de satt så här. Han som spelade huvudrollen i första filmen. Jag har sett första filmen heller faktiskt. Han är med H20 också, Halloween, rebooten. Oh uh, nej, mitten. har du missat första filmen? Du o måste springa och hyra den nu, Robert. Ja, hyra. Okej, och om nu tänker jag spoila lite <laughs> den filmen. Åh uh, oh, to Hur då네요, han? han? är med de typ första fem minuterna. Ja, han är, han är en av fem karaktärer från första film som är med i den här och han dör efter fem minuter och, och de här små fjortsen satt vi från satt oh, då är han oh, är snigga snigga att bara åh oh, ja. måste vi kanske följa med i på filmen ja okej. Okay. <skratt> <skratt> <skratt> ja precis, jobba. Jobba, bassind. Ja, Ja, precis det verkar som de kom dit för att kolla på honom och bara så liksom, han dör men bara, Om vi tar lite kort om filmen lite grann. <skratt> Filmen börjar med att de flesta, eller väldigt många, i GIOs gäng, alltså de är ute på ett mission för att hämta atombomber. Sen så blir de erbjudna av staten för att de som har sett första filmen, nu spoiler här för det är Robert, presidenten är inte presidenten. Åh oh, nej, uh, nu kan jag inte se första filmen. Nej, jag, jag, jag förstod för det. Nej, nej, nej, nej, går inte. Oh. För presidenten är ju en medlem av Cobra. Cobra och Robert är de elaka i filmen. Ah, det är dummigarna. <laughs> Så, <låter det. laughs> Så <låter> <laughs> Nej, och han vill ju ta ut sitt största hot för att de ska kunna avslöja honom. Så han slår ut Gia Skickar och bombar dem ganska spenhårt. Det blir några karaktärer kvar. Tre stycken helt nya karaktärer. Eh, som man får följa via sätt att försöka komma åt. Och ta reda på vem som gjorde det. Och varför de gjorde det. Så det är ju det är den här... Eh, klassiska stuk på liksom... Oh, vi måste hämnas alla andra Joes. Och där kommer Bruce Willis in i bilden för när han är original Joe tydligen. The original Joe. The original Joe. Han spelar sin typiska liksom så här... Butter-gubbe. Tuff, Butter-tuff-gubbstrutt liksom. Det är det. Är det. Och... Det kommer ju några gamla karaktärer, Storm Shadow och sådana där är ju med fortfarande. Är, om vi säger så här, är filmen värd att gå på bio? Är den värd att betala? Vad är det? 120 spänn eller vad det är för något man betalar? För det? Nej, så när du bara går i 3D så är det 125 eller vad den kostar så och svaret är ganska snabbt nej, det är det ju inte. Utan mm. vänta tills den, den du kan hyra den eller ladda ner den för att jag tycker inte att de borde få göra fler av de här filmerna. Så ladda så tjänar <laughs> de inte krona på att... Uh, nej alltså, den är ju max hyra... Värde på den, mm. Knapp, knappt sådär Det var ingen kvalitetsfilm om jag säger så Alltså är den värd att se på någon nivå överhuvudtaget egentligen? Om du har sett första filmen så kan du ju se den, men ifall, eller ifall du hade leksak när du var liten eller bara tycker om såna här popcorn Ifall, ifall vi ser så här. Om, du, om du riktigt uttåkig en dag och bara vill ha någonting att kolla på, se den här för då kommer du, liksom du, har, du förlorar ingenting på dig för du har ingenting att göra så Om det är ungefär som den här Iron Sky då, Eller vad den hette Den här med nazis som kommer Nazisterna på månaden, på månaden eller vadå? Ja, det är ungefär som den filmen alltså, Det är typ inte värd att se egentligen Men har man inget bättre för sig just då det, det, Vänta, vi säger här. Det är som att se alla Uwe Boll filmer det, det är egentligen inte värt Men man kan ladda ner skiten istället för att För att han ska få pengar ja. ah. Ah. Det här är bättre <laughs> än hans film Kan jag bara påpeka i så fall ja. <laughs> Men är det där, jaha Ja, ja, det är klart. Allt är bättre än Uwe Boll. Det är, en jävla... det är ju ett uh. plöss i, i alla fall. Det är bättre än Uwe Boll. Det, jag, jag vet kan, det, jag det kan, står på omslaget. Bättre än Uwe Jag vet inte <laughs> vad det säljer så mycket på direkten. <laughs> men bara nästan. Bara nästan. Oh my där. god. Jaha, men du då, Rob. Vad har ni sett, om du har sett något? Vad? TV-seriefilm? Nej, vänta. Jag har inte sett så mycket film på sistone. Jag har mest sett att titta på TVC. Jag behövde precis titta om på smallville Ah, okay. Det är ju någonting värt att se tycker jag Det är ju igen. Den är ju skitbra Den har, den har ju sin upp och ned den också Men den är, den är ju fortfarande en väldigt bra serie att se på Sen är det ju Det är ju veckoserier som jag tittar på Det är typ Castle, de här Det är sånt som kommer um, Det är väl inte någonting som är direkt nu Som har börjat gå du typ. Vad är det, Doctor Who om man tittar på det, det började ju gå i en senare nya säsongen, eller resten av sjunde säsongen började ju gå i lördags. Och är en ny del nu ikväll, så att äh, det är ju, om man tittar på det så är det ju värt mm. att titta på och rekommendera för nya människor gillar ni sci-fi, liksom titta på Doctor Who, väldigt bra serie. Titta på den. <laughs> du ska vara tyst, du, du har ingen smak när det kommer till sånt. Du, jag såg, jag såg en bild någon som har gjort, eh, tagit en sån här polis... Eh... <hör> Telefongrejer eller sånt där Och gjort dem så det stod Doctor Who-bar man öppnade upp så var det bara Spritflasker längs hela väggarna alltså. Ja, det sin egen Det, var... det kanske ja. du som laddade upp den bilden Ja, det var jag, jag som lade upp den på ja Det var jag som delade med på Facebook <laughs> Damn, nej Research <laughs> nej, nej, nej Jag, alltså, jag kommer bara ihåg att jag hade sett det någonstans jag, Robert han lägger upp så mycket skit på Facebook ändå, så. Nej, jag måste ju ha <laughs> någonting att göra när jag sitter på blir uttråkad liksom. Titta på tv-serie <laughs> du, ja, du kan ju... Du kan lyssna på våran podcast istället så. Jag, gör det, jag kan göra två saker samtidigt heter. Uh, Derp och derp Man kan faktiskt titta på G.I. Joe Och samtidigt bara ett hål i huvudet Det går också mm. då det det, kanske, blir, det, kanske det, det känner, känner nog att det är mer värt att bara hålla i huvudet i så fall. <laughs> jag tror det också. Får <laughs> se, kommer en trea. <laughs> oh, då i huvudet. Ja. Jaha, men då har du sett lite där i alla fall. Och där har du sett lite där, Danny. Vad, vad har Fredrik sett för någonting då? Ja, vad har jag sett för någonting? Jo, jag hade ju tänkt faktiskt sitta upp här en release som jag såg på nyligen. En Blu-ray-release av It. Uh, den här gamla historien då om den här utomjordingen som blir kvarlämnad på jorden. Den gömmer sig i ett uthus hos en familj där en liten ung pojke vid namn, Elliot, hittar honom. Uh, och det här är ju då en klassisk film i Sam Spilberganda kan man säga. Uh, och uh, den fungerar lika bra för mig som den gjorde för mina barn. Uh, det intressanta som jag tyckte var <clears throat> att den har åldrats väl rent kameratekniskt. Och cinematiskt. Mer än vad jag, jag har varit väldigt förvånad faktiskt. Äh, det enda minuset är väl själva IT själv då. Annars så är det faktiskt bra för att vara en film från 82. <hör> Fotot till klockrent, ljudbilden lika så. Framförallt bra, maffigt soundtrack då. Äh, det intressanta jag tyckte med den här releasen var att jag såg den med min dotter efter jag fick övertala henne en lång stund och se filmen. <laughs> uh, väldigt långt hon, des, uh, hon är rädd för rymdvarelser om vi säger så då. hon tyckte just och nu kvotar jag henne it ser slämmig ut uh, och uh, dock när, när hon hade sett uh, klart filmen och jag satte mig ner med henne och liksom skulle se vad hon tyckte om den uh, så jag sa så här okej, okay, om vi gör det enkelt säg en skala mellan 1 och 10 hur bra är det så viskade hon lite försiktigt för mig 11, pappa, 11 Jaha, varför tycker man då Den här är så bra Som barn ja. jag, jag gissar nu bara Utifrån det Du, du ska så inte hämta henne som så. kan recensera den Nej, det orkar jag inte <laughs> Får inte hemma just nu Men den är, den är rolig, den är söt Den är spännande, lite kuslig för en del barn i början i alla fall. alla Sorglig, den är glad Actionfylld Och framförallt mycket äventyr Och sen är det så framförallt då Att huvudpersonerna i filmen är just barn då du har en vuxen modern men i övrigt så är faktiskt knappt någon av de vuxna med i helkroppsvinkel vilket gör att man enbart då ser från ja, halsen och ner i princip och det här förstärker bara mer känslan av att allting är från barnets perspektiv och gör just att fokuset på dessa blir ännu mer tydligt då och det här är förmodligen det som gjorde att hon verkligen sökte upp filmen från från början alltså så jag kan bara säga att alla som gillar äventyr som vill få barnen, som om ni nu har barn eller själva kanske vill sitta och ha en ny stund, se i tid den funkar fan riktigt bra fortfarande Och då är det, det är fan 30 år sedan den kom spännande äventyr i verkligen ren enkel enkelform där har vi det sagt är ni ni Uh, Nej, det är... Jag, jag ska, kommer nog säga någonting Kast, Kasta inte någonting på mig nu Men alltså, jag, jag tror aldrig jag har sett Hela IT faktiskt Nej, I, I alla fall ja, Det är väl mest Danny jag säger det till Han har en tendens att skälla ut mig När jag inte har sett en bra film mm, uh, men... Det, här, det här. <laughs> Nej, men alltså Jag, jag, jag, jag har minne av att jag har nog sett den När jag var väldigt väldigt liten Men nu är ju det säkert en, en 20 år sedan eller något sånt Så att jag, uh, jag har nog inte sett den sen dess Så jag har väldigt jag har ju minnen av alltså jag kommer ihåg vissa saker från it jag. Alltså mm. att jag har ju sett den någon gång under min barndom men sen dess har jag faktiskt aldrig sett filmen så att jag, jag får väl ta och sätta mig och titta på den igen alltså se. Du, kan låna, du kan låna den av vår nu. Ja, han kommer ju att låna ut den till mig också Nej, jag var ju faktiskt i samma situation på många sätt. Jag har inte, det var länge sedan jag hade sett den. Det var nog fan 20 år sedan också. Och jag kommer ihåg vissa se sekvenser liksom i den och så. Och när jag såg om den så tänkte jag, fan är det den här det handlar om? Det är det här som händer i filmen. Och upptäckte den på nytt. Och sen är det ju framförallt att jag, köper, jag har ju börjat köpa in Blu-ray nu och, och verkligen ta mig tid att uppleva filmerna på nytt. Inte bara för att man självklart får bättre bild och ljud då, men man får ett tillfälle där man kan kanske se detaljer som man förut inte såg. och Framförallt i många fall så har de piffat upp filmerna. Även på de kanske billiga filmerna som man köper så har de piffat upp. Man tänker man slänger ut en 50 spänn på en film och så får man sen nästan en ny upplevelse i alla fall. Så det är kul att det händer. Och som sagt, har du tid så ta en tid på IT. Men då är frågan Fredrik här nu som du sa att... Den följde sig rätt bra efter så många år. Men förutom IT-karaktären, it, själva IT -karaktären då, menar jag, rent mm. mekanisk och sånt. Hade det gjort sig bättre ifall de hade tagit Star Wars-datamodellen och slängt över? Jag vet inte. Jag kan inte svara på det, för jag, det. Om jag inte sett det så kan jag inte svara på det. Ja, men uh... tror, du, tror du att det hade kanske blivit lite bättre då? För, alltså att de kanske hade liksom gjort att de... mer fingrarna förlänger sig i hals och allt sånt där. Att det ja. ser mer naturligt ut. Jag de hade ju förbättrat hand lite. Väldigt, väldigt lite då. Men till exempel blinkningar med ögonen och sånt här va? Men, jo, det vet vi. jag. jag har läst om att de har slängd in för att han ska vara lite mer mänsklig jo, eller det. Levande. Så det, det är värt att slänga in små saker Men man ja. vill ju fortfarande behålla magin som var från Precis. början och det, och det, det, det, är det är värt så de har gjort. att tänka liksom, att de, de faktiskt inte gjorde en Star Wars med i hela Eller en George Lucas som det kallas annars mm. Och slängde in allt som de bara kunde i de gamla liksom. och det, det, det kan ju vara en, en positiv sak snarare än en negativ, känner jag Plus att, den, plus att den här har blivit lite mer barnvärdlig sen han tog och censurerade den och tog bort alla skjutvapen och gjorde till walkie så att barn inte skulle behöva uppleva mm. den när de ser den här filmen. De har vapen i den här. Har de vapen i den här? Allt är. med. Jasså. Den är så restaurerad det... och fin och lackad och fin men de har vapen och hela rummet. Det är, väl, det är väl kanske mest för att det, Vi lever ju i en lite annan tid nu också Jag är ju, Där vapen är inte så där jätte Ovanligt att se i film Även i barnfilmer överhuvudtaget Men han är tog ju inte... bort vapnen Bara för att han inte ville att det skulle vara Det är ju bara några år sedan han gjorde mm. den mm. versionen ja. ja, när då? Det, det, kan det vara så att det kanske var 90-talets Början någonstans där? Det, det är ju några år sedan det också det ju... Kanske för 20-års-releasen Av dvd ja. kan mycket möjligt vara det men det är, det är ju fortfarande ett tag sedan där. det är. ju tio år sedan det. Filmen överlag, om vi säger så, den har ju väldigt lite skjutvapen. Och när de väl har skjutvapen så är de ju bara i bild. Liksom. De används aldrig heller. Nej, så. Men det är ju inte så illa egentligen. Alltså det, nej, det är, det är inte... inget illa alls. Det, det, det Man får ju en bild via dem. För barnen mot de vuxna. Och det där funkar. Här kommer vuxna de håller pistoler. Eller håller givet, liksom. Men det, det är bara på slutet som det är som kommer in i bilden. Men det är kul att se ändå att de tar sig tid att restaurera för kvaliteten på filmen är ju det som jag faktiskt mest tyck tyckte om för den hade den har en atmosfär genom hela och det är ju tack vare för visso soundtracken från John Williams. Men den har, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men den har en atmosfär som är um, den är mystisk på ett barnsligt sätt. Det låter jättekonstigt att jag säger det. Men det är ju det barnfilm just så. Ja. Det är klart att det har den atmosfären. Ju. Det, är, det är för barn den är till för. Då ska du ha litet, övernat lite övernaturligt mystik. Liksom, så att man vill liksom mm. hur är det egentligen? Men hela tiden är det så att i början där så ser man inte den här alien Men man förstår från starten att det är han som är rädd. Det är han som är jagad. Och det går klart rakt ut mot alla som ser filmen. Och han verkar lite hjälplös. Men är han var, varför kommer han? Jo, det ser man i början också. De, är, de har landat på jord för att plocka växter nämligen. De har som inne i rymdskeppet en stort rum med massor med växtlighet och sånt. Så de plockar liksom. För, liksom jag vet, det besvaras egentligen aldrig. Men det är kanske för att bevara eller för att ta med sig till sin värld. Eller vad på en urmå vara. Och... kanske bara... Vad heter det? Uh... Det finns de som har hand om växter och sånt där som är som Ja, bara såna och sånt ja där. Förmodligen ja. något åt det här hållet. Så de är inte farliga på det sättet. Men det, det är en bra film där helt enkelt. Den håller en upp tid. även efter 30 år. Ja. Ähm, annars så är det, det är den jag har sett som jag tänker mest på, jag har ju sett massa. jag har ju precis som mer saker som jag beter av i veckan och så äh, dock så såg jag nu igår eller kanske var det tidigare idag då förresten, äh, det var första avsnittet av den nya serien Handball äh, med Mats Mikkelsen som äh, han äh, och äh, jag är faktiskt äh, jag kommer nog följa den här utifrån det här avsnittet i alla fall kan jag säga den har en väldigt bra känsla rakt genom hela avsnittet man känner nu följer man ju agenten då, Will Graham eller vad heter, och hans då metodik i att ta fram sätt hur han för nu tar fram hur saker och ting har gått till i en situation i en, i en ett brott så att säga. Uh, och uh, han kommer i kontakt med uh, FBI då. Och uh, sen efter mån moment så tas då en uh, psy psykiatriker in. Och gissar vem. Han är bara Som är med honom nästan vid sidan av honom och hans arbete. Som agent då. Så den har en liten annan twist där. Jag tyckte det var, det var bra foto, det var bra spådespeleri och eh, en bra start för en ny serie faktiskt. Daniel, har du hunnit sett något annat på den eller? Alltså jag, jag hoppade igenom delen så för att jag, jag ville bara ha ett litet hum på vad den handlade om. För, ja. Jag försöker beta av alla serier som kommer ut under veckan. Alltså, det blir inte, men jag ska se den. Men det jag såg utav den verkar väldigt intressant i alla fall bra skådespelare och intressant handling. Ja. Det är psykologisk twist liksom i det hela. Att, mm. han är, att han är med vid sidan av det. är lite Dexter över det hela. Jag att liksom, polis men ändå samtidigt Precis. seriemördare. Så. Ja, det, är det. En, det är en intressant twist ju att han är med i, vid, vid sidan av poliserna fast han själv är den han är. Ja, I alla fall i första avsnittet. Sen vet man hur det blir känd. Liksom um, det är det, jag, jag trodde faktiskt inte så mycket på den äh, när jag hörde Jag tänkte, vad fan, nu ska man göra ytterligare en film till serie. Liksom. Men äh, det visar ju att äh, har man bra manus och framförallt pengar så kan man nog göra det mesta. Men äh, det är som vanligt. Det är ju det Men, som är det. Manuset är ju alltid det viktigaste. Och att ha bra skådespelare som kan ta manuset liksom bra, det är ju det alltså, som är det viktigaste. Det, det här är ju är. en filmserie. alltså är väl filmerna liksom, såhär, mm. De kan man ju göra serie på för att man, när man träffar honom så har han ju han hållit på ett bra tag. Han är en gammal man så att han har ju haft en tid då serien kan utspela sig för han har ju haft tid på sig att göra de här sakerna innan. Till skillnad Precis. från Beats Motel nu där liksom de bygger på en film och sen försöker göra en serie från hans ungdom som leder fram till film. Det känns inte mer så här. den här har mer potential. I manus och sånt känns det. Mm. Sen är det också att det som den här koncentrerar sig på. Just den här manliga agenten då. Han är ju egentligen bara med i röd drake. Eller Manhunter som den första filmen heter då. Som är samma film då. Uh, och uh, det kan hända att det kanske skrivs fler böcker om honom. Det vet jag inte. Jag vet bara att de resterande filmerna är ju med Clar Clarice Starling. Eller vad heter hon? Mm. Mm. Uh, och uh, hon är ju inte med alls här naturligtvis. Det här är ju långt innan typ röd drake. Han har ju ingen familj eller någonting här, så det finns ju väldigt mycket att gå här att ta, eh, och bygga på. Det här är ju inte. Jag har aldrig sett någon av de filmerna, så jag har väl inte så mycket att tillägga egentligen på det här. Jag vet, jag vet, om, jag vet ungefär vad det handlar om, liksom, vad det handlar om att jag, men jag har aldrig sett några av de filmerna, Men det låter ju i alla fall intressant, även fast det kanske inte är riktigt min kopp te, så att säga. Men det verkar, är det, kommer det vara en kort serie? Alltså, alltså, kommer det vara en typisk sån här... Den... Det, det som är just nu är, den här har i alla fall fått 13 delar som den kommer vara. Den håller på fram till juni kommer den fram. Så 13 delar i alla nu, i stund. Sen får vi se hur bra den har gått i USA. Så märker vi ifall det fortsättningen, fortsättningar. Så är det att Det kanske, kanske bara blir 3-4 delar och sen kanske de känner att vi lägger ner. För det är väldigt vanligt att de gör det för de känner att det inte har potential. Ja. Det verkar ju som om, som om de börjar gå in för lite mer sådana kortare säsonger där är med kanske 10-13 delar och sådär, eller 16 tror jag att Burnout är så. Här. Så att det, det verkar som de försöker fokusera på lite kortare serier för att liksom Istället för de vanliga typ 20-24 delar som de många längre serierna är. Precis, och man undviker ju filmer och sånt också. Liksom. Det är ju skönt att man får lite matigare episoder på det här sättet. Ja, oh, för det beror ju även på liksom vad det är för typ av serie också. Det finns ju den här eh, Continuum om det är någon som har sett mm. den. Ja. Jag börjar se den. Jag har sett första och andra delen tror jag. Den är ju avslutad första säsongen. Men det kommer ju en till Men det verkar väldigt intressant. Direkt ner min, min liksom gata. Det här med tidsresor. Framtidsteknologi. som är det Jag älskar sånt. Så att det, det är liksom... Jag jag, jag, jag, jag, jag, titt, jag, titt, jag vill bara tittar jag det att jag direkt på den också jag, Det är någonting med den där in hur där som jag tyckte var väldigt äh, <skratt> <skratt> Fredrik Fredrik Fredrik. <skratt> yes, yes. Ja, men hur som helst jag tycker om den serien. Men några sen jag säger sci-fi nörd också så det jag är väldigt mycket för sånt, jag älskar sci-fi-serier Jag känner liksom att sci-fi Kör sig bäst i, i Serieform, känner jag nästan Än i filmform Del, alltså Filmform kan vara bra om det är en enskild grej Bara till exempel kanske den här After Earth and, and uh, Oblivion kanske. Men sen känner jag att vissa, vissa Koncept inom sci-fi Tär sig bättre I, i serieform Star Trek. Star Trek till exempel Definitivt um, Så att, och ett sådant koncept som Continuum kan vara, känner jag, tar sig väldigt bra i serieform. Ja, sen finns det ju många andra som sci-fi-serier som pågår just nu, den här Falling Skies mm. var ju precis ju, vad är det? Äh, tredje säsongen kommer ju nu i sommar. Gör ja, en. Äh, det är synd att äh, Terra Nova, vilket var ju också en sån här det var ju Falling Skies och Terranova var ju de två serierna som var de nya kom här. Mm. den var ju, var ju Spielberg var ju involverad i den och så här också var han ju. Och det är så synd att den inte fick en andra säsong för den var ju, den var ju väldigt intressant mot slutet där. Väldigt väl att titta på det. det ju... Precis. Den, fast jag förstår att den inte fortsatte och den hade inte så bra ratings men framförallt den hade så mycket gullplött i sig. Det var mycket moralkakor i den till skillnad från Falling Skies som är väldigt Moralkakor och... i den också I nästan varje del Självklart, eller, så att men det... jag tycker det är mer dolt i den För familjesituationen som är i Terranova Är så uppenbar och han är så uppenbart Pappa, superpappa liksom eh, Men det är Skies. i Foulings Skies då? Jag upplevde inte som det Jag upplevde det där, i och med att han var borta där i ett tag, Eller enligt de andra i familjen Då var han ju borta Men vi märkte ju aldrig det du är kanske är en helt så. annan vige som du är pappa i själv, <laughs> ja kanske men jag tyckte bara just att Terranova i sig var ganska lav på många sätt men får en skyndse mer grov jag kände att, att, att, att Terranova började väldigt slött i det var väldigt, så här, Första delen var väldigt stark. Och sen mm. gick det ner lite och tog en stund. Men sen mot slutet så började det verkligen bygga upp. och verkligen, det, det hände grejer. Men själva grejen var det jag kände liksom att For Sky och Terranova hade två olika modeller om hur det berättar historien. Terranova var lite mer sakta. De byggde upp saker i varje del liksom, och som fick en slut... En, som liksom byggde upp och gjorde en väldigt stark game mot slutet Medan Falling Skies, där hade de någonting som hände Som var lite mer, det var lite mer action, lite mer liksom på nästan varje del mm. Snarare än att liksom ha det byggt De hade ju saker, självklart saker som byggde upp under varje del också Men det var inte lika, um, vad ska säga, det, det byggde inte upp lika mycket mot slutet liksom, Förstår du vad jag menar? Uh, ja, det är... Medan Terra Nova var lite mer, att de byggde upp och det var mysterier och sånt genom hela varje del. Det var saker man inte fick svar på som började svara sig lite mot slutet men sen fick man ännu fler frågor mot slutet. Och det var liksom, jag tyckte det var så synd att man inte fick en säsong två på den på grund av att Precis. det var väldigt, väldigt mycket som varit väldigt, väldigt intressant på slutet. Det var liksom, sista tre delarna var ju typ, åh! Oh, oh. Det här är ju liksom skitcoolt. Alltså, kan vi inte det är ju det, det som är det nästan det värsta tycker jag när, när man har en serie som man har så mycket frågor i. Och det hade ju förräckligen Nova där med allt det som var skrivet på sten och allt må, ja, må vara liksom. Eh, och man har ju sett nu ett par serier som försvinner efter första säsongen. Även de som är väldigt high profilade med väldigt hög budget liksom. Jag ihåg, det är jag väl det som på... gör att de, att de floppar ja, i så fall på grund av det så det. höga förväntningar och jag känner liksom att okej, okay, vi kan ha en high profile men liksom låt oss se hela serien ut istället, för vanligtvis mm. så brukar de ju dem typ efter, efter typ fem delar och jag kan ju förstå varför men låt oss titta hela serien nu, speciellt när det är en serie som typ Terra Nova låt den spela hela serien säsongen ut, innan ni börjar göra ett val, på grund av att det kommer, det plockade upp vid sista delarna, gjorde det ju definitivt. Mm, det, kan bara, det, det kan ju bara ta upp till exempel Boss med Kelsey Grammar. Jättemånga priser och sånt fick den. En, eh, vad fick den några delar in på den andra säsongen och sånt? Firefly. Sen, sen, ja, ja, precis Firefly, Firefly där också. Jag de, alltså, serier som får hög eh, god kritik Många som kollar på dem Men som känner att, nej, det är inte riktigt vad vi är ute efter Och sen har vi andra serier som typ Jersey Shore och sådana här skit Som får hur många ja. som helst uh, Det är Tack. helt dumt eller, Jag kommer eller... ihåg, jag satt som klistrad Vid en jävla serie som heter Flash Forward Som jag tyckte om Och sen filmen bara problem hade en massa problem hade den, på grund av att De som gjorde ser, de som hade De... de, de um, Manusförfattarna Gick ju, vandrade ju ut Efter halva säsongen typ Med yes, so. alla idéer Det var därför som den tog en in hel... Vi har aldrig sett serien Men jag har liksom, men jag folk som har sett serien Och typ, de som var originalt Liksom skaparna av serien Och de manusförfattarna som hade alla idéer Om vart serien skulle gå De vandrade, de, de typ eh, de avslutade efter typ halva serien på grund av någon sån här Creative Differences troligtvis. Uh, och vandrade ut så därför så fick den liksom ingen. Den fick ingen det var inte så bra mot slutet på grund av att. <laughs> och det var där liksom. Den var avslutad på grund av att de visste inte vart det skulle någonstans det är ju typiskt alltså. För jag kände inte av det där. Men jag, jag såg den och så såg så, självklart ser man det sista avsnitt. Som har en cliffhanger som alltid säger bör. Och tänker fan det här vill jag se mer. Och så typ nästa dag. Ah, just, ja just gör den här ska jag fortsätta. Jaha. Ja ah, det är typiskt. Men det är ju som du säger. Det är, det är tråkigt när man ser någon serie som exempelvis som Teranova här eller andra serier som, som man verkligen vill veta svaren på. Det är ju där, Det värsta är ju när man får en serie som jag inte så jätte jättebra, men fortfarande väldigt väldigt intressant. Som här för ett par år sedan, så var det en, så var det 2011 så var det en serie The Cape. Jag vet inte om det är någon, någon av er som såg på den. Det var en så här superhjälte serie typ. han typ han var typ framed av polisen typ och så han tog på sig manteln av en en seriefigur som hans son älskade, The Cape. Så han vart alltså superhjälten från, från äh, serietidningen vart mm. han. Och ähm, sista delen sändes inte ens gjorde den inte. I alla jag fall inte det. i USA. Den sista delen sändes inte i USA ens. Och den, äh, den slutar... Jag, jag har sista delen liggandes på datorn fortfarande. Även två år senare. Jag har inte sett den än. På grund av att jag vet att det är en skitstor cliffhanger på slutet. Och den oh. fick aldrig en säsong två. Jag vet inte om det är någon som har sett Revolution här, jo, sett han, som här. Spel, han som spelar Monroe i, i den serien, oh, han, var huv, han var huvudkaraktären i Cape, oh, okay. så, att, så det är fint att se att han fick ett jobb i alla fall efter det, men mm. det, han, och jag satt där och, var känner jag igen honom från, just det, han var i Cape, var men det är också en väldigt bra serie, men den får en säsong två i alla fall vet jag, har jag hört. Okej, okay. jag såg bara ett par avsnitt eh, i början där och sen så mattades det av lite för min del. Jag har tänkt att jag ska se, uh, vad har hänt liksom, i senare delen av uh, serien? Är den, är den riktigt bra alltså den här serien? Jag kom precis på det, säsong två har precis precis börjat sändas Det var jag som sa fel okay. Eller nej, det är andra delen av säsong ett Men liksom, den har ju fortsatt, de hade ju en stor break där På typ tre månader eller någonting okay. Men jag, Så jag hade tid att catch up För jag hade slutat titta efter För typ andra delen Men jag oh. fortsatte liksom hämta delarna På grund av att jag ville se vidare Det var bara det att jag haft så dåligt med tid nu Så var jag sjuk här på par veckor då <laughs> Så att jag tittade igenom alltihopa Så den, den blir, det är ju definitivt en sån där serie Som går lite upp gör nedgören, men den håller starkt liksom på... Däremot så har man haft lite så här. Aha, vad gjorde ni därför för? Men den, den fortsätter, den är fortfarande bra och den är väldigt intressant så här, om, man, om man gillar den typen av koncept mm. Ja, precis ja. Men jag tror det blir en bra segue till att hoppa över till pausen som kommer nu så kommer vi sen när vi är tillbaka ta lite på retrohörnan Strax tillbaka. Sådär. Då är jag tillbaka på Annons. Unknown fanboys. Och. Och vi tänkte ta ett tur med den sista avslutande delen här som är då retrohörnan. Och jag tänkte vi låter vår gäst ta ton här med vad han har på hjärtat. Vilket var vad då? Jo, jag har, jag har, Steam hade ju en sån här sale, holiday sale nu. Vid jul hade de och då köpte jag upp massor med så här spel. Och då såg jag att de hade även uh, The Longest Journey och Dreamfall- de spelen hade de mm -hmm. På sale, så jag köpte dem För jag kommer ihåg att när, när Jag kommer ihåg när jag spelade Dreamfall, äh, nej Longest Journey Demot hur mycket som helst När det, när, när det fanns äh, När det, det fanns på en cd skiva Som morsan hade äh, för länge sedan Jag spelade skiten i det, i det Demot, och sen fick jag ha, mina händer På spelet egentligen och det är ett så här spel som Det är ett så här definierande Spel, typ i, i Och det är typ det är ett spel som avslutade typ adventure peak klickar Ja, oh, precis. Liksom den den, genre, den den den gyllene tidsåldern av, av de spelen. <laughs> den, den var verkligen så här sista. Det var ett av de sista stora peka klickar som, som jag kommer ihåg att jag spelat i alla fall. Och det är så här det är ett så enormt långt spel Det är ett så väldigt långt spel, har en massiv story sig i två olika världar Det har magi, teknologi liksom, eh, Karaktärer det, det, alltså, det är pussel som är värda liksom, Och det, det är väldigt, väldigt bra så jag, jag, har inte, jag började spela på lite så här På det här spelet Jag tänkte spela vidare på det och ta, jag Kanske göra en, en let's play av det också eh, som, som jag nämnde tidigare och Men om du tar lite kort om storylinen i spelet så folk vet vad det, vad det är för typ av story Alltså, det, det, det utspelar sig i två stycken världar jag, jag kommer inte, inte ihåg vad de heter Det är Stark och Arcadia är um, Om jag minns rätt, i alla fall Stark är vår värld i stort sett den. Teknologi överallt, liksom, vi har ingen magi, det är, liksom, det, det är alltså maskiner, elektronik, alla sådana grejer. Utspelas i framtiden från oss i alla fall, det, den har ju lite mer avancerad grej än vad vi har nu. Um, och uh, Arcadia är alltså motsatsen, det är alltså magi, uh, lite mer medeltid, lite sånt. Uh, magiska varelser Mystiska varelser, sådana grejer Det, det är typ de två världarna som du spelar sig Och man, i The Longest Journey Så spelar man uh, April Ryan heter hon Hon är huvudkaraktären då Hon är en dreamer Nej, hon är, är en traveler är hon. hon kan alltså um, uh, Åka mellan De här två världarna då Och de här Det är så vitt jag kommer ihåg från storyn Så det, det var det väldigt länge sedan Som jag spelade igenom det Så vitt jag kommer ihåg från storyn anledningen, Mycket av storyn är, är Centrerad runt balansen Mellan de här två världarna då, Och att den håller på att eh, ja, Störas då Om man ska försöka stö, stoppa den Och det är också det som eh, Dreamfall och uppföljaren eh, Handlar mycket runt i den. Uh, väl värt att spela om man gillar uh, uh, lite old school pick spel. Grafiken är väl kanske inte den bästa med dagens standard, Den är väldigt polygonisk så karaktärerna ser ju lite smått hemska ut <laughs> uh, <laughs> Men bakgrunderna är väldigt vackra, musiken är väldigt bra Pusterna är väldigt, väldigt bra, de kan vara väldigt frustrerande ibland Men det är ju ett, av, ett tecken på att det är ett bra spel också uh, Tycker jag i alla fall, i alla fall när det kommer till pick klickarspel Plus, jag vill bara, bara poängtera ut att det är, det är en norsk studio, det är Funcom som gör spelen. Ja, de, gör, de har gjort båda spelen. Var de det Dan som gjorde Age of Conan, förresten? Ja, det är det. Ja. All right. <laughs> nu vet du det, det är de som har gjort det. <laughs> det är en norsk studio, det, det är helt norsk... Han som, han Ragnar Törnqvist heter det, Han som har skapat spelen Det är han som har tänkt ut storyn till att börja med Eftersom det finns ju andra som har flashat ut Och hjälpt till med storyline och sådär Men det är han som är hjärnan bakom det hela och alltså, Dream, alltså The Longest Journey kom ut 1999 Det är ju en, en Vad är det en, 13 år sedan nu 14 år sedan ja. Och äh, Dreamfall Uppföljaren kom ju 2006 gjorde den. Uh, och så att båda de är ju lite retro är de ju. <laughs> båda de spelen med Dagens Standard men de har ju ett nytt spel i, i pipelinen nu har de ju, som är på gång med hjälp av Kickstarter och lite andra ställen mm. har de ju. Och det, det det heter ju Dreamfall Chapters. Uh, och det ser ut att bli väldigt väldigt nice faktiskt. Jag, jag backade det själv med typ 50 dollar och sånt där så att uh, det var verkligen så här, Det här vill jag spela typ. För jag, man har, De har pratat om Dreamfall chapters i Sen Dreamfall kom ut Och först så var det, det Snack om att ta en sån här eh, Kapitelmodell Som eh, alltså En episod i taget typ, Som Telltale Games jag har gjort Med, eh, med eh, Monkey Island Och, och uh, Walking Dead Och så Uh, men nu så ser det ut Nu blir det ett spel, blir det ett helt spel Och det är Kickstarter-backed Och de har ju lite andra ställen Att få pengar ifrån också, så vet jag vet Lite så här: funding och sånt mm. Lite grant och så, men, men definitivt jag, jag ser fram emot att sätta mig ner Och spela igenom uh, The Longest Journey igen uh, För Jag känner som nu är en bra tid Att göra det på grund av att ni. Dreamfall Chapters kommer ut näst i slutet på nästa år Ska det göra Jag tror det är oktober eller november nästa år Som det ska komma ut Så att eh, det känns som att nu är en bra tid Att sätta sig ner och spela igenom eh, The Longest Journey och Dreamfall Bara för att få Få liksom känslan tillbaka över dem Tycker jag i alla fall Och mm. de är väl värt att spela de finns, Båda två finns på Steam som sagt, Så det, det är bara Precis. där och de, jag kan också nämna att de finns även på GoG. Jag vet att The Logist Journey finns där för cirka 65 spänn. Så välmött. Ja, precis. Det är, är så som, som, som, precis. Google -go har ju det mesta när det kommer till sådana här retrospel, definitivt. Mm. Eh, tror nog inte att Dreamfall finns där, där på däremot? Oh, jo, den finns också. Finns den? Alltså, ja. Känns inte som den vore till en typen av retro egentligen. De, de har ju börjat ta in mycket nyare också på gång Det är värt att de... kolla upp i så fall. Jag tror jag måste göra en riktig search på det och Se se om det finns lite andra <laughs> spel. Jag vill, jag vill få tag på Day of the Tentacle till exempel. Det är ju ett, ah. vars, ett spel värt att spela liksom. Ja, det är så här spel som jag aldrig har klarat av direkt jag har bara sitter men sen var jag typ sen när jag har varit typ 10 15 när jag spelade spelat det aldrig varit så här, haft Ork att sitta och spela igenom hela spelet när jag var så här, För det är ett sådant spel som har hur många olika grejer som helst att göra sis, i det. Uh, så att det, det, det är ju sådana där. Men det är ju det är traditionellt det är skam engine på det. Det är ju samma som Monkey Island med dem. och Det, det är så sådant spel som är väldigt fint att titta på också. Det är som Sam Max och, och uh, uh, Indiana Jones och sådana spel. Mm. Det, det är så här, åh, jag känner nostalgin Bara faller, bara vågar Över mig <laughs> <så> här, liksom. <laughs> notera, notera här, det var nästan Bara lucas spel vi nämnde just det ja, men det är de som är den golden Det är de som har gjort nästan nästa alla eh, Pek och adventure games Som är värt att tala om, det är ju de som har gjort dem Det är i alla fall från, från den gamla goda Golden age liksom Det, det är de, det finns ju, Det finns en hemsida som heter jag ska kolla upp vad den heter redan Ja Pausmusik <söker> <skratt> Adventuregamers.com Som ett ord Där är en sida helt dedikerad Till pekklicka äventyrsspel Den typen av, av genre, liksom. Men där finns De har ju även hand om sådana som är lite De här nyare äh, ä, Pusselspelen också Uh, som, är, som är lite mer det, det är väldigt lite story Och mer pussel man ska hitta grejer Och sånt där lite mer Men, men de har även mycket coverage för Nya uh, spel som kommer och Det finns, det finns, det finns en, hel, en helt gäng Med, med jättebra nya spel som har kommit Under de senaste åren faktiskt jag, jag tycker det, det är en sån sida som är, Jag har en liksom Bokmärkt i min i Firefox. Jag kollar den varje dag typ För, för att jag älskar sådana spel så mycket Att det är så här sidan som man, man verkligen Bör kolla om man verkligen älskar sådana spel Och de har även en, en adventure shop Där de har många av de här spelen Också där man kan köpa Och det är väldigt, väldigt, väldigt bra Eftersom De spelen finns Där ute man, Men man måste nästan leta lite efter dem känner jag Mm det sånare skulle du kanske göra på din uh, YouTube-kanal där på Let's Plays. Det, det värsta med det är ju att jag, vad, nu, jag älskar att peka hemma Men jag är ganska dålig på dem egentligen. Är så här, det, det är den här grejen. liksom att Jag, jag är rätt bra... Liksom, jag kan pussla och de är rätt bra Men ibland så fastnar man på ett pussel I typ ett par timmar gör man, Kan man göra ibland Beroende på vad det är för någonting Och ibland så måste man nästan kolla och är, man, är man som jag så måste man nästan ta och kolla upp <laughs> Okej, okay, hur löser jag det här? Jag vet inte riktigt, hjälp Så då går man ju på, på, på Google Och typ söker namnen namn på spel Och typ walkthrough Och, sådär och söker upp vad det är för någonting Men det, det, det, min, det är en sån här det, det är en sån här som jag älskar att spela men som man är ganska dålig på egentligen. Man, är ganska, som, man ser liksom folk som kan spela igenom dem där och som är så överbra på dem och verkligen kan lösa alla pusterna jättesnabbt och sådana här grejer. Men, men alltså jag sitter där och funderar och vandrar runt och sen är det någonting jätteuppenbart som har stirrat en i ansiktet hela tiden men som man inte fattar på grund av att man är dum i huvudet. <laughs> och det, är så, det, det är det som är det värsta Det är därför man är, jag egentligen inte vill göra en, en, en let's play av något sånt spel Som jag inte har spelat förut på grund av att Jag har absolut ingen aning Och så sitter jag fast där i typ en evighet Och så gör jag typ fem delar med ett och samma pussel Och det är lagom roligt Att <laughs> titta igenom jag som det är uh, Och då får man ju sitta där Och spolar fram i typ, typ 50 minuter eller någonting Du menar att jag kommer beklagar mig jättemycket. Du beklagar i vad jag än gör så det spelar ingen roll. Är inte ditt jobb att beklaga sig? Jag, jag, är jag är ju örebroare. Gnällbälting, det hör ju till. Och det är jag också. Så till mig jag gnäller jag inte lika mycket som du är. Jag är äldre än dig så jag har mer, jag har mer vana av att gnälla. Eh, och med det så ska vi nog ta rund av hela podden ett tag, tror jag. Jag får vara med det här. <laughs> Ja. Nej men vi får faktiskt tacka Rob här för att han fick tid att eh, vara med oss i dagens avsnitt. Och, Jag är eh... inget bättre för mig i alla fall. Men det, är så nu, så det är Bäst för honom. Bra, vi kan ju plugga också. Ja, ni har ni tid så som sagt hoppa in på Youtube där och så på Veldarion. Wellda Jag vet inte hur man uttalar det här. Liksom. Veldarion. Så kan ni säkert få er lite let's plays där. Och eh, för er andra som vill ha lite mer av oss... Eh... Ni kan ju hoppa in på Facebook och söka på någon Fanboys, gilla oss och få lite tips om bra köp, tips och annat som finns på e där ute. Och lite annat också. Eh, ni kan naturligtvis även fortsättningsvis, som vanligt, då, nå oss på vår e-post: fanboys.thotmail.se och då är det Fanboys med Z. Och eh, det var egentligen allting som vi hade för idag. Eh, Danny yes. ja, Nej det var, du, det var allt Nej jag skulle bara säga att du har en lång näsa uh, Så vi tackar för oss <laughs> Och <laughs> <laughs> Jag måste ju avsluta på High note Ja, ja okay. Eller long note i ditt säga <laughs> <laughs> Men Danny du, väx, du växer ju genom ditt hår i alla fall Så det är någonting ja, Växer och växer då. Det ökar ja, Tack för oss och uh, hoppa in på iTunes nästa vecka så finns det säkert ett nytt avsnitt där. Hej med. Hej då. då!